Be Veled. mennyi mennyi mindent köszönni tartozom. De Jó reggelt! Mikrofon próba, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Mikrofon próba, ahó. Mikrofon próba, 1, 2, 3. Van valaki a túl végen? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, amiből egy biztos, hogy igaz, vagy talán. Hiszen tegnap a média egy már azt írta, hogy ma se lesz műsor. De tessék mondani, ez már a műsor. Utolsó. 061 712 -42. Sírjunk együtt. nevessünk együtt. Ne csináljunk semmit se együtt. reggel. Nagyon adok hát én nem sírok, mert és csinálni fogod. Ennek nagyon-nagyon örülök. Figyelj, ez nagyon megéred, hogy te saját magad lábán állj egyedül. Nagyon klassz. Ez egy olyan, nem tudom, én jobban örülök talán, mint te. <gül> jó, hát ezt valakitől hallani, aki az elmúlt években, talán évtizedekben végig a saját lábán állt, bár kétségtelen, hogy nem a saját kamionhozat vezetted. Jól esik. Köszönöm szépen. Az, az, az jó lett volna egy saját kamion. Kiv Menőleg volna. Józsi, kívánok neked a saját kamiont. Tulajdonképpen lehetnék egy ilyen Télapó vagy Mikolás, miközben a különbséget valószínűleg most nem tudnám lezongarázni. Most éppen adtam egy kamion, de a következő betelefonálónak valami mást Ma 2022. június 24-e van, ami a napi egyenlőség, meg a Szent Iváné, ilyen kívül arról is nevezetes, hogy Humpola Krisztinának ma van a 22. születésnapja, Haha, -ha, de születésnapja van mindenféleképpen. Happy birthday, Humpola, Humpola! 01, 712, 42, 710, Filipovit fog ülni, lesz majd talán Széke is, 732, Navracsics, 804, Horvács Csaba, 831, elsimon László, 855 környékén Kis Abrós. Unatkozni nem fogunk, vagy nagyon fogunk unatkozni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fialó úr! Tisztának boldog születésnapot kívánok! Át fogom adni. És önöknek nagyon-nagyon szép nagyon kellemes nyarod. Viszont nyarat. kívánom. És majd szeptemberben találkozunk. Szeptemberben találkozunk. Szeptemberben találkozunk Filippinél. Egyik szemem sír, másik szemem nevet, harmadik szemem nem tudom, mit csinál. Most elmesélhetném, hogy éppen mi miatt aggódom, de Egyszerűbb nem ezzel szórakoztatni Önöket. Tegnap érhetetlen küzdelem árán, megváltam a nyomtatomtól, megismerkedtem azzal a kedves úrral, aki lehetővé tette, izgalmas találkozás volt. Ezt allébb, akkor még miért fellököm, inkább itt lököm fel. 061 712 42, ma június 24-én, pénteken, 6 óra 55 perckor. Szeptembertől majd mindenféle felajánlással érhetnek, a legkülönbözőbb dolgokat adhatják majd. Adhatnak helyszínt, pénzt, amit akarnak. Azt nem mondom, hogy mindent elfogadok, de sok mindent. Cseré... Cserébe? Kicsit furcsaan beszélek. Cserébe sok mindent adok. 061 712 42, ki a harmadik. Feszem fontoskodásnak, sőt kifejezetten örülök, hogyha Tamásnak hívják, akkor Tamás, aki felhívta a média egyet és tájékoztatta arról, amiről azt gondol, hogy nekem külön nem kellett volna tájékoztatnom a média egyet. Valaki észrevette, valaki fontosnak találta, valaki értesítette, aztán volt, aki át is vette. Ez elsősorban a jövő szempontjából fontos, bár a jelennek is szó, hiszen ahhoz, hogy az ember visszatérjen ahhoz nem árt, hogyha tudnak a létezéséről, bármint tudják, szájhajomány útján terjedek, és ebben nem történt változás az elmúlt közel húsz évben, vagy inkább negyed évszázadban, de oké, okay, negyed évszázad még nincs. 06 egy 712-42, 6 óra 57 van, durván egy negyed óra múlva már itt lesz a Filipov, sőt, tartok tőle, egy 10 perc múlva itt lesz. Nagyjából ennyi időnk van az akármire, hiszen utána egymást követik telefonon a vendégek, Navracsics, Horváth Csaba, Elsimolászló és Kis Ambrus. Szeretne számolni, hogy ez hanyadik utolsó adás, ha volna értelme. Budapest Rádió, FM Extrém Q Spirit 168 Mit hagytam ki? Akár vándormadárnak is tűnhetnék, hogyha nem ismerném ezt a nagyjából 22 évet kívülről. Ha a mai műsor tele van vendégekkel, így aztán az önsajnálatra és az öndicséretre idősen marad, ami idő erre lehetne számva, az most van. Ha önök úgy gondolják, 061-712-42 a délet folyamán beszélgetek majd a szalaival, és igyekszem szalonképesen elmesélni, hogy mi történt és miért távozom. Másodjára fordul elő, hogy én veszem a kalapom, és nem más rakja rám a kalapomat. 061 -712 Spirit 1988 elnözsött. Érdemtelennél marad ki. Hozat sem bármiket kiadj nem érdemtelennél ki. Fájdalmas búcsú az Isten igazából, ott a Budapest rádió környékén volt igazán. Ja Peter. Jó reggelt a Hány búcsúdán voltam én már ott? Tehát ugye belegondolok, hát tudod, hogy a több üsoroznak meg az életem része vagy már 21 éve. A sor 22, hát hívtalak aki már Nápolyból, Garibaldi térről, Dubajból egy medenceparkjáról, Bécsből egy szállodai reggeli közben, csak hogy hirtelen ezzel a ezt ebben, és itthon számtalanszta, és még remélem foglak is. Én bízom benne, hogy élőadást fogsz, fogsz tudni csinálni, hogy hogy telefonálni, hogy valahogy csak meg tudod oldani. Hát, hogy csak kilten együtt van eszembe, amikor emlékszel a vadassal, az utolsó adással, amikor még három 10kor én telefonáltam neki, aztán te telefonáltál tíz-öt két perc, az, az, az borzasztó volt. Az az, igen, az, igen, igen, igen. az az egyik mély pontja volt az életemnek, függetlenül attól, hogy nem hagytam volna ki, mert mint élmény, igen, igen, igen, tehát, hogy az igen, emberi hitványságnak én, én, milyen diadala van, igen, igen, igen, amihez nekem sikerül hozzájárulnom, az elképesztő. Sokan nem tudják, hogy miről van szó, ha valakit érdekel, elmondom, de érdeklődés nélkül az ember ilyen szaharában nem matat. Van valami elegáncsosság ezzel a Ryanair vezér és a magyar politikai felosztály egymás lehintakozásával, bár azt hiszem, hogy oda-vissza nem működik, csak odafelé, másfelé időutázás van. Szép kis triumvirátus vagyunk mi kettő. 061 Jó reggelt! Jó reggelt. Nekem Horváth Péterről az jut eszembe, hogy az a bizonyos gránátalma Azt hiszem, akkor kezdődött az ismerettség és az egy hatalmas dolog volt, amikor a Horváth Péter azt megcsinálta. És szeretném, ha elmesélni ezt a bizonyos sztorit. Köszönöm szépen, és kellemes nyaralást. Viszont... Péter? Ma fel vagy mentve az egykör egy menetből. Nulla először. Hát egy 712-42 másodszor. Jó reggel, Zsigazor vagyok. Jó Nagyon-nagyon szép nyelat kívánok, jó pihenést, és nagyon várom vissza, és remélem, hogy megtalálom újra, mint ahogy megtalálta. Igen, a hát, hát a ez nagyar, jól, jól, beszél, jól beszél, hogy megtalálni. Igen, van, ebben valami, van ebben valami arhaikus szépség. Mint hogy abban is van valami arhaikus szépség, ez inkább idézőjeles, mint amit ön mond, bár abban is van némi idézőjel, hogy a szalai féle média egynek van Facebook oldala is, és hogy abban mondjuk egy tucat kommentelő közül legalább egy ne legyen, aki nem zsidózik, amire kivételesen reagáltam itt a mai napra való tekintettel, abban van valami elképesztő. Igen. Mindenesetre nagyon-nagyon jó pihenést kívánok magának, és férnyarat. Viszont kívánom. Csakolom. Viszont talással. Szerintem csak a hideget, mert meg lehet rövidesen fagyni, arról nem beszél, vagy kiderül, hogy ez mennyibe kerül. Hülyleközünk. Igaz a tiéd. Hoztam abrakot. Öregelt édesnek. Megint nagyon szép vagy. Igen, én nagyon. Nem, nem, nem. Te mindig jól ülsz. Vannak emberek, akik mindig jól ülnek. Azt a mikrofont, ezt nem kéne közelebb húzni? üzenetnek vegye, vagy ez a sérült szív? Sérült szív? Nem, az sérült szív, az nem olyan lenne. Felteszed, oké, okay, sérült szív. kb volt kínált engem János, és két kB volt lenni, és két víz. Ebben nem ittam bele, hogyha kéred, megijaltod, és akkor majd egy másikat kapok. Két kB volt, az egyikben több volt, a másikban kevesebb. Szerinted melyiket ittam meg, és miért? Alapvető personizmusból a keresetben terem. Nem, nem, nem. Melyiket meg? Amelyiben több volt. És miért? Miért? Na azt hittem, hogy a másikba beleittak. Erre kiderült, hogy abban volt a kávé, a másik meg teljes kávé volt. Ebben benne van az én teljes világszemléletem. Tehát az, hogy én Vudi ellennek egy ilyen magyarországi levonata vagyok, és azt is szeretném tőled megkérdezni, mint a jövő várományosától, hogyha... Megírja a média egy, hogy én ismét elköszönök, akkor egy tucat kommentelőből miért kell, hogy egy legalábbis időszom? Csak egy. Csak, igen. igen. Ez kevés? A tapasztalataim szerint egyébként meglepően kevés, ez egy pozitív üzenet tulajdonképpen. Igen? Igen, igen, abszolút. Hát azért a, a kommentelő eleve egy válogatott embercsoport, és azon belül, hogyha tízből csak egy időzik, azt szerintem ritka. Gyorsan el szokott kerülni ez a, ez a jelenség. Bakácsot letiltotta a Facebook, és nem először is beszélgettünk tegnap. Azt kérdezem tőled, hogy maga a moderálás, ami ugye egyfelől, a, a, tehát hogy az hogyan működik, mert ugye a Facebooknál nem nagyon lehetne tartósan zsidózni, vagy lehet, hogy lehet, de mondjuk én nem szoktam zsidózni, tehát engem emiatt még senki nem tiltott le, ugyanakkor Facebook oldalakon, és ez most nem a szalai kritikája, mert ha tetszik, akkor ha moderálta volna, én sose tudtam volna meg, hogy én egy vén zsidó vagyok, de hát ez igazán van vén cigány, ezt meg is énekelték, én vén zsidó vagyok, Ah, hogy ez hogyan működik? Én félek, hogy erről egyszer beszélgettünk, és nem De akkor már mint zsidó, hallgató, nagyon gyorsan felejtek. Ennek két szintje van hát egyszer a Egyszer pénz zsidó és gyorsan fogsz felejteni. Kézzed, de én fent voltam, annak idején, amikor uh -huh. létezett ilyen. Jézus, a uh -huh. zsidók a magyar közéletben listál. Annak ellenére, hogy pont ez az egy. Én nem, vagyok. Tudom, csak mindegy, én a, én a biztos zsidó között voltam, annak ellenére, hogy én ezt onnan tudtam meg, hogy ezek szerint. Én is ide tartozom. A két, alapvetően kétféle szűrő, szűrő van, amennyire én tudom. Van egyrészt az algoritmikus szűrő, amelyik bizonyos kifejezésekre automatikusan reagál, és van ennek egy emberi felülvizsgálati szintje. Többek között például Magyarországról is rengeteg olyan ember van, aki főállásban az üzenetek tartalmak szűrésével foglalkozik. Annak idei Jusz László, akivel már réges-régóta nem végig beszélni viszonyban, amikor még beszélni viszonyban voltam, akkor vörös, Krista, hogy hívták vörös, volt valamilyen kutatóintézet, és annak vörös, nem tudom, elfelejtettem, volt a vezetője, és a Just nagyon elégedetlen volt azzal a méréssel, ami a mi volt voltak kapcsolatosak, illetve neki volt több tévémisora, egyet én vezettem, a Jancsi szöget, és ott gyalázatos adatok voltak, és a Just mondta, hogy ő még életében nem találkozott olyan emberrel, akinél lenne az a gép, amely méri, és hogy valaki jelentkezzen. Ez valamikor a 2000-es évek legelején volt, és Vörös, Krista hogy hívják? Uh, azonnal megtalált, de ilyen pánicszerű gyorsasággal, de nem is engem talált meg, hanem a rádiót, hogy helyrealizítást kér, meg mindent kér, meg ő maga is meg akar szólalni, mert egyébként ezek az emberek nem szólalhatnak meg, mert abból nem tudom, mi következne, amit egyszerre értett az ember, meg inkább nem. Um, és azt kérdezem tőled, de közben lefejtettem, mit akartam kérdezni? Ismerek olyat, aki ilyen szűréssel foglalkozik esetleg? Igen, ez valószínűleg Ismerek. ez. Ismerek. És az ő, ő elveit azt a Facebook Egyetemen, tehát ő kapott egy diplomát Facebook Egyetemről? Hát kapott egy képzést, egy gyors tarpalot, hogy mi az. De ez lehet egy gyors talpalóval Hát olyan értelemben gyors talpalóval, hogy nem, nem tízfél éves a képzés, de. Általában Én tudok olyat, aki dolgozna az egyensúlyintézetben, Intézetben, ahol te igazgató vagy, de ott valami olyan hihetetlen végzettséggel és tapasztalattal kell rendelkezni, hogy az szinte teljesíthetetlen. Egy ilyen moderátor az, az aszfaltról hogyan jöhet? Általában a Facebook tartalmaszűrésével úgy találkozunk, hogy valamilyen kilengés van. Valaki ironizál, és ezt komolyan veszi az algoritmus, és letiltja oké. Okay. A másik oldalról ez úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon szigorú alapelveket kapnak, hogy mi az, amit szűrni lehet és mi az, amit nem. És amikor mondjuk már egy ember megerősíti a szűrését egy tartalomnak, még utána is felül lehet vizsgálni azt, hogy ez egy jogos tiltás volt vagy sem. Itt ugye két probléma van, hogyha demokratikus szemmel nézzük a dolgot. Az egyik az, hogy, hogy kívülről valóban átláthatatlan ez a rendszer, ami már egy kicsit nyugtalanító, tekintve, hogy a Facebook a közéletnek az egyik legfontosabb lett. A másik az, hogy a fellebbviteli eljárás is egy kicsit asszimetrikus, tehát vagy helyt adnak a panaszodnak, vagy nem, nem tudsz bírósághoz fellebbezni, és nem igazán magyarázzák meg azt végül, hogy te miért estél bele a tilalomba és miért nem. Ettől függetlenül én azt látom azon az oldalon, ahol ez a tartalom tartalomszűrés zajlik, mondom, egy közeli baráton keresztül, hogy azért elég szigorú szabályok vannak, és nem úgy működik a dolog, hogyha neki nem tetszik valamilyen tartalom, akkor ezt kiszűri. Vegyük a Facebookot tíznek. Igen. Tíznek? Igen, ebből a tízből mennyi van kontrollálva? Ki állt? Hát a moderátorok által. Szerintem négy. Elképesztő. Mire jó? Elképesztően nagy mennyiségű tartalom van, amit De akkor nem. Mire jó, hogyha négy? tehát az... Arra jó, hogy mennyi gyilkosságot sikerül meg, Pont, e e megelőznie az államnak? Valószínűleg ti, De mennyi hárat. Igen, tehát ugyanez van, a, három, a Facebookra is, hogy ott hányan fenyegetőznek gyilkossággal, és aztán valóra is váltják, miközben. Van igen. Ez szerintem egyrészt egy egyensúlyozás a vágyott ideális cél és a gyakorlati lehetőségek között, Másrészt meg egy füge is, tehát a Facebookról azért egy jelentős, jelentős társadalmi és politikai nyomás is van a tekintetben, hogy ne legyen egy törvényen kívüli képződmény. Ami szerintem itt a szólásszabadság szempontjából és annak a szabályozhatósága szempontjából egy érdekes dolog, hogy... Ez mindig egy szélhalomharc lesz, tehát hogyha valaki nagyon zsidózni akar, cigányozni akar, akkor megvannak azok a kódszavak, amikre se algoritmus, se feltétlenül egy közepesen képzett szülő nem fogja tudni felkapni a fejét. Tehát hogyha te szeretnél nagyon kimondani valamit a Facebookon, akkor azt meg fogod tudni tenni, és meg fogja érteni az a célközönség, amelyik téged hallgat vagy fogékony az ilyenfajta kódnyelvre. Én annak idején az egyik szakdolgozatomat kortárs magyar nemzeti szocialista mozgalmakból írtam, akkor még nem volt... A Facebook ilyen szinten nem volt ez a fajta tartalomszabályozás, de akkor is léteztek ezek a nyelvi eljárások, hogy hogyan lehet formailag tökéletesen fó köntösbe bújtatni az egyébként úszító vagy akár gyilkos gondolatokat. Filipov Gábor, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója ül a bal oldalamon. Én krisztusi korba értem, mire is zsidózni, akik most születnek, azok ezzel sokkal korábban találkoznak, miközben a 90-es évek elején nem volt Facebook. Uh -huh. Mi történt akkor? Hát szerintem pontosan ez, hogy a, az agóra, vagy a nyilvános beszédnek a tere, az, az egyrészt kinyílt, másrészt köz, könnyebben hozzáférhető lett. Engem először szerintem 20 éves koromban zsidóztak le, Akkor téged lezsidóztak, akkor mit követtél a annak érdekében, hogy le, lezsidóztak? És bocsánat, azzal akartam oda folytatni, hogy szerintem az én öcsém, aki most 14 éves, nagyjából 7-8 éves korra körül találkozhatott először a zsidózással. Ennek egyébként egy lesete, hogyha a gyerek meccsre jár, akkor 4 éves korában is találkoztat ezzel. <síns> <Rendszer> Ezt... Rendben van, vagy nincs rendben. De ez mégis ez hogyan van? Tehát mi, mi, mi tört? Tehát... Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy valakit lezsidóztanak? A zsidó az minek a, a szinonimája? Van egy nagyon okos német társadalomtudós, aki azt mondja, hogy a zsidó az univerzális kód. Ami azt jelenti, nagyon a hangzik, de valójában azt jelenti, hogy ha te birtokolod ezt a kódot, akkor bármi, ami az életben frusztrál, zavar, elégedetlenné tesz, vagy nyugtalanét, az a zsidó kódjában tud sűrűsödni. Hogyha nagy a dugó, hogyha nem küldték el időben a nyugdíjadat, hogyha túl nagy a sor a boltban, akkor zsidó, zsidó, zsidó. Megvan a vicc, ugye? Melyik? Az, hogy Moszkvában 1922-ben áll egy aromi, mondhatnék, kurva hosszú, ugye 14 oliaknak nem felett, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott ma még, kétféle ez már nem áll, tehát nagyon hosszú sor áll a hentes előtt. Nem is meg? Nem. Ne, so, a hentes, és azt mondja, hogy kevés hús érkezett, zsidók álljanak a sorból. Zsidók kiállnak a sorból, elterjedik egy óra, kianhent, és azt mondja, hogy annál is kevesebb hús érkezett, mint amit feltételeztünk, úgyhogy aki 1913 után lépett be a pártba, az legyen szíves. Nem 1913, 6 után be a pártba, az legyeszve a Megint kiállnak, kijön megint, aki 1915 után lépett be, korábban most tudnom kéne, hogy a bolsági párt mikorját létre? nem tudom. 1902. 1902. Akkor volt Köszönöm. Köszönöm. Uh, és akkor a legvégén azt mondja, amikor már az 1902-ben belépők állnak csak a sorban, hogy elvtársak, az igazság az, hogy nem is volt hús, menjenek haza, és az egyik oda szól a másikhoz, már megint azok a kurva jártak jól. Igen. Értem. De te mivel vívtad ki annak idején? Ezt azért mondtam, csak el ezt az okoskodó bevezetést, mert igazából szerintem nem kell feltétlenül olyasmit csinálni, amivel ezt kivívod. Azzal vívod ki, hogy elégedetlenséggel cokott. Gondolom, hogy én akkor valami olyasmit csináltam, hogy a nyilvánosságban egy politikai elemzésben nem a kommentelő, vagy nem tudom, illető véleményével megegyező Írtam, de amikor foglalkoztam ezekkel a mozgalmakkal és az internetes tevékenységeket vizsgáltam, akkor azt láttam, hogy nem csak zsidó létezik, mint zsidó, hanem létezik zsidó viselkedés is. Azt tudom, tudom, tudom, ezt ez, ez megkaptam, ez a származásánál fogva arrogáns, ezt én megkaptam. Köszönöm. Például, mert különböző kategóriák vannak. Tehát van, aki a zsidóknak a szekertolója, nem zsidóként, valószínűleg voltam, vagy ez lehettem volna én, hogyha objektíven ítélnek meg, és van, aki a viselkedésében zsidó, de ez ugyanúgy létezik, nem tudom én cigányok kapcsán, sőt, manapság nem tudom, hogy mennyire vagy ismerős az incel kultúrával. Milyen? Incel. Hát a, ezek a nem önkéntesen cöribátusban élők, tehát akik nem találnak mért maguknak, ezt egyszerűen így lehetne mondani. Nálunk ugyanezek a kategóriák megvannak a nőkkel kapcsolatban, tehát vannak egyrészt a nők, akiket gyűlölünk, másrészt vannak a férfiak, akik feministának akarnak tűnni, hogy nőt szerezzenek maguknak, de ez a gyengeségüket, jelzi, stb. stb. Tehát ezek a kódok ezek nagyon sok kategóriában működnek. Én ismerek olyat, akinek az univerzális kódja a neoliberális, tehát ez egy, ez egy nagy választék, mindenki válogathat, igaz-e az, hogy a szó veszélyes fegyver? Igen, abszolút. A szó az cselekedet, ez egy nagy közszegénység. ennek megfelelően neveled a lénát? Hát mit jelenten az, hogy ennek meg a, Hát, hogy, azért, hogy, hogy adjon arra, hogy hogyan beszél, és hogy disztingválni tudjon a tekintetben, hogy mit hal. Ilyen célzott nevelési program nincsen, a, a mi családunk az nyelvileg eléggé reflektív. Tehát, hogyha szavakat használunk... De hazamegy a gyerek, és azt mondja, hogy valamit mondtak, apa, az mit jelent, hogyan kell erre reagálni? Abszolút, nekem ilyen volt a családi minta. Én állandóan kérdezgettem, emlékszem, hogy a rendszerváltás idején voltam, én ugye 5 éves, 5-6 éves, és akkor kérdeztem meg először a szegény apámat, hogy mi ez a szocializmus, képzelde, hogy neki el kellett magyarázni egy 5-6 éves gyereknek, amiből következett az, hogy mi a konzervativizmus, mi a liberalizmus. De a mi az volt a szokás, hogy, hogy ilyenkor meg kell próbálni, megtalálni azt a közös nyelvi szintet, ahol ezt el lehet magyarázni. Ezt valószínűleg én is Jó a magyaraknak köszöntem, nagyon jól csinálta. Igen, igen. Jobban beszél, mint? Te? Hát milyen nyelven? Nem, nem, ez most nem erre vonatkozott, hanem hogy euh, én például veled azért szeretek beszélgetni, mert te nagyon jól beszélsz. A navracsics is jól beszél, apukám is nagyon jól beszélt, anyukám nem beszélt ennyire jól, a hompola is nagyon jól beszél, ha hagyom. De ha nem hagyom, akkor azért tesz rá kísérletet. Nem tud mindenki jól beszélni, annak idején az én pszichológusom leírt, hogy hogy beszélek, de az másra vonatkozik magamról, nem beszélek. Tehát, hogy valaki e, jól tudjon beszélni, az egy, az egy képesség, az, egy, az, az az intellektusából is összefügg, de van egy természetes intellektus, amivel egyébként egy adott esetben nem iskolázott ember is ragyogóan tud beszélni. Hát ez egyrészt így van, másrészt szerintem az sokat számít, akár a Navracsusnál, akár az én apámnál, hogy mind a kettő egyetemi ember, akik hozzászoktak ahhoz, vagy hozzá kellett szokniuk ahhoz, hogy évről évre nagyon sokféle hátterű és műveltségű ember előtt kell megértetniük Ez egy típus, vagy ezért ez típusnak? Ez részben típus, az egyetemen is vannak rosszul beszélő emberek, tehát kell hozzá, szerintem, egy született tehetség, meg egyébként bizonyos mértékű karizma, és nyilván itt most magamat nem értem ebben a csoportba, de az én apám, aki ugye nem az anya tanította le az életét, ő egészen brilliáns előadó és oktató volt, tehát általában Egyszerre tudta röhögtetni az embereket, és nagyon maradandó intellektuális élmény szerezni nekik. Ez szerintem részben abból fakad, hogy valaki ügyel arra, hogy ő milyen kommunikációs térben hogyan szerepel, és mit tud átadni. És nem csak az érdekli, hogy a fejében levő checklisztet kipipálja, és elmondja azt, amit el kell mondani. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy ő erre... Nagyon alkalmas volt. Mindig lehetett hallani, hogyha ő szemináriumot tart, akkor egyrészt röhögés szűrődött ki a teremből, másrészt én 20 évvel később is hallom emberektől, hogy szó szerint idézik azt, amit megtanultak nála az adott órán. Szóval ez részben karizma, részben pedig szerintem tanulható. Az írásbeliség és a szóbeliség az eh, hogyan viszonyul egymáshoz, de most akár az Egyensúly Intézet tevékenységéről is beszélhetünk, a te munkádról? Egy kicsit általános a kérdés. Nem annyira, mert az a kérdés, hogy végül is, aki mondjuk néma és egyáltalán nem tud beszélni, és mondjuk siket néma nem is hal, végül is számára az írásbeliség, az, maga az írásbeliség tud-e egyenértékű lenni mindazzal, ami a verbalitás révén megszületik, hogy a ti anyagaitok azok nem podcastban születnek, zömében, hanem írásban, és ez valószínűleg nem véletlen. Hát ez egy érdekes kérdés, mert mi írásban előkészítjük a beszédünknek az alapjait, de azért a munkánk nagy része. Az, az első dolog az egy könyv volt. Igen. Nem egy podcast. A könyvet pedig nagyjából másfél évnyi beszélgettünk. Azt én tökéletesen értem, értem, értem, de nincs egy CD melléklet. De csak azt akartam mondani, hogy ha te meg lehetett volna. Hogyha te, hogyha te döntéshozókat akarsz meggyőzni bármilyen, akiknek nagyon kevés idejük van olvasni, van, aki szeret, valaki nem szeret, teljesen mindegy akkor neked ezt szóban kell elérned. Jó, hogyha a beszélgetésekhez van egy írott alap, és abban rá tudsz mutatni vázlatpontokra, amik gyorsan áttekinthetőek, de a munkának a 80%-a az abból áll, hogy lefordítod szóbeli beszédre azt, amit leírsz. És mennyire fordítod le? Mennyire lesz sokkal kevesebb, vagy sokkal több, mint amit egyébként korábban leírta? Más lesz. Tehát ugye, Aristoteles mondja azt, hogy a retorikának az egyik alap, tényezője, hogy felméred azt, hogy kihez beszélsz. Nem csak az számít, hogy mit akarsz elmondani, hanem hogy a közönséghez hogyan tudod igazítani a mondandódat. Nem olyan értelemben, hogy megváltoztatod azt, amit gondolsz, hanem olyan értelem, hogy olyan formában adod el, hogy a másik az egyrészt meg tudja érteni, másrészt pedig saját magáival tudja tenni a te üzenetet. Amikor felvételiztetek embereket, hogy legyen munkatárs, akkor ezt, ezt a képességet ezt méritek-e, vagy sem? Hát, a felvételéztetőtől függ kinek mi fontos, én szoktam erre figyelni, hogy hogyan adja elő a tudását az illető. Mondjuk, akiket mi felveszünk, mondjuk junior kutatónak vagy gyakornoknak, azoknak általában nem kell találkozni politikussal vagy, vagy cégvezetővel, de szerintem valamit elárul valakinek a személyiségéről mennyire öreflektív, az, hogy, hogy, hogy látom-e rajta, hogy felméri a másikat, hogy... Te hányféleképpen tudsz beszélni? Ezt azért kérdezem, hogy annak függvényében, hogy kivel beszélsz, milyen mértékben tudod tudatosan változtatni a mimikától kezdve a beszédet stílusát és a tartalmát? Én próbálkozom, szerintem nem tudok jól beszélni, és ezt nem mondom. Nagyon hajlamos vagyok mindent elmondani, akarni, és belekeveredni hosszú mondatokba, de elméletben De mennyire vagy tekintettel leszélni. a másik személyre, mennyire vagy tekintettel a Nagyon, nagyon. azt akartam mondani, hogy nekem egyrészt a közszereplés, amikor ezt elkezdtem, másrészt később, amikor a médiában dolgoztam, kiradós szerkesztőként, KB, az egy nagy tanuló pénz volt. Tehát, hogy nagyon sokat tanultam emberektől, nem tudom, én Bárdos kezdve hozzánk közelebb álló emberek kig bezárólag, hogy mit jelent az, amikor te százezrek előtt próbálsz valamilyen üzenetet át, átadni, és hogy az nem ugyanaz, mint amikor szakdolgozatot írsz, vagy egyetemi szemináriumon felszólalsz. Hogyan tudod felmérni azt, hogy olyan szavakat használj, ne használj túl sok mondatot. Márom, hogyha valaki bekerül hozzánk is... Szövegeket kell írni, akkor az első szabály, amit meg kell tanulni, hogy három sorosnál hosszabb mondatokat nem szabad leírni. Mi borzasztóan nehéz valakinek, aki most kerül ki az egyetemről, mert nálunk ezt valamiért nem tanítják, ezért különböző személy. Nem egyébként az, az egyetemet végzettek szeretnek három sornál hosszabb végzett, mondatokat írni. Egyetemet végzett az ahhoz szokott hozzá, hogy minél bonyolultabban fogalmazza meg a mondandóját, annál inkább tanulsz. Annál inkább tanulóbizonságot tesz a kompetenciájáról. Ez, ez máshol is így. És nem. Tehát, hogy ez egy ilyen németes tudományfelfogás nagyon-nagyon élesen Szétválasztható az, hogy te egy adott esetben német tudósnak a könyvét olvasod, vagy egy amerikainak a könyvét olvasod. Az angol százvilágban létezik az a fajta ismeretterjesztő tudományosság, amelyik rövid, közérthető mondatokkal ad át nagyon bonyolult dolgokat, ugyanazt a témát, ugyanazt a gondolattartalmat át tudja adni, mint egy Martin Heidegger, csak megértik az emberek, és ezért szélesebb körre el tud jutni. És nálunk Magyarországon szerintem nagyon fontos lenne, hogy az akadémiai szférában ezt a készséget ezt legalább valamilyen szinten oktassák. Más kérdés, hogy ennél alapvetőbb késődeket sem sikerül eltadni, mondjuk, hogyan kell hivatkozni. És, és mennyire fontos az, az, hogy egyáltalán szobáljanak szóval egymásra az emberek, mert szerintem e tekintetben az, ami a realitás, és az, amit érzékelünk, az szétválik. Itt ugye arról van szó, hogy van-e párbeszéd, vagy nincs párbeszéd, amit meglehetősen szélsőségesen szoktak ma annak függvényében megítélni, hogy ki éppen melyik szegmensében van a társadalomnak. Szerintem nagyon fontos. Nem tudom, mi most ugyanarra gondolunk el, de nekem erről az üteszem erről a kérdésről, hogy én a média mellett a legtöbbet a politikáról való beszédről kocsmákban tanultam. Tehát én évről évre visszajállok, most már 25 éve ugyanabban a kis 60 fős faluba nyaralni. Ahol ez az őrség. Ez az van, igen, ahol elképesztően sokat tanultam arról, hogy nem politikával nem szakmaszerűen foglalkozó emberek. A Kellenen ennek... Kokas házaspár is ott vett valami földet, építenek három. Most nagyon népszerű, most nagyon népszerű. Most valami gondelnek. zenei falu lesz. Ó, oh. ez a, oké. Okay. Sőt, arról beszéltek, odavonulnak vissza pedig, hát mondjuk nem túl öregek. Az őshonosok ezt ambivalent sem figyelik meg, mert egyrészt jó az, hogy fellendül a forgalma a környéknek, másrészt el elvész ez a háborítatlanság, ami miatt elkezdtünk oda járni, de hát ez egy természetes dolog, de... Tehát, hogy az nekem egy nagyon nagy tanulópénz, és ezt nem valami populizmusból mondom, hogy aki nem szakmaszerűen foglalkozik a politikával, viszont a politikában benne van, érdekli gondolatai vannak róla, az milyen nyelven beszél a politikáról, milyen nyelvre fogékony, és egyáltalán milyen fogalmak vagy értékek fontosak számára, és ez nagyon élesen elvárik attól, amit mi az egyetemen tanítunk vagy tanulunk. Mondjuk. A te beszéd az változott egyébként mondjuk az elmúlt tíz évben? Én remélem, hogy tudatosabb lett és egyszerűbb, de én mindig elégedetlen vagyok vele, hogyha valóban beszélek. Fogalmam nincs, hogy legközelebb hol fogunk beszélgetni. Eh, könnyen lehetséges, hogy hétfőn a hétfőig áll. Igen. Akkor Igen. azt még egyeztetnünk. Isten éltessen, Krista. Isten éltessen téged, Krista. Nagyon szépen köszönöm a elkezésre állást. Kész az összes családnak. A szívet elviszem. Ajánlom is. Szervusz. Szia. azért ez otthonos érzés, hogy becsukják az ajtót, és akkor esik a kilincs. Tehát azért, ha nem esne le a kilincs, azért az helyi domul hozzánk. Most fújhatsz egy kis hideget, hogy csak mutassam, hogy mennyire elviselhetetlen vagyok. És akkor tudják, nem elég, hogy a filipov olyan, ami hanem amikor a születés születésnapot kíván, akkor még bele is néz a kamerába. Tehát egy, hogy ezt otthon mondják, a filipov egy etvasz. Megnézem az üzeneteket, aztán felhívom. Csilla, köszönöm. Igen, képzelje el már távol létében dicsértem. Ideig Mit csináltam? Mit csináltam? Nem a Filipovval beszélgettem, és arról volt szó, hogy ki mindenki tud jól beszélni, ami élményszámba megy, és akkor ön is szóba került, én szóba hoztam, és ő, mármint a Filipov önt és az édesapját egymás mellé helyezve, azt mondta, hogy tanár emberekre egyébként jellemző, hogy jól tudnak beszélni. Ó, köszönöm szépen. Köszönöm, és az édesapám növőben is köszönöm ön másféleképpen beszélhatta, vagy egyáltalán hányféleképpen beszél? Nagyon jó kérdés, hát sokféleképpen. Szerintem mindenki sokféleképpen beszél. Máshogy beszél az ember egy szeretett közösségben, ahol, tehát mondjuk egy családban, vagy egy baráti körben. Máshogy beszél egy, egy politikai kommunikációs közegben, máshogy beszél egy egyetemen nyilván egy, elő, egy másfél órás előadás, más Más nyelv, mint egy 5 perces vagy 10 perces beszéd. És a politikai kommunikáció egyik legnagyobb veszélye, ahogy látom, az, hogyha ezek keverednek ezek a, tehát egy baráti beszélgetés kikerül a nyilvánosságra, és az politikai beszédként értelmeződik, és a többi, és a többi. Sok, sok, sok nyelven beszélek, igen. Köszönöm. Ez azért is eszembe jutott, mert ugyanakkor a másik oldalon lévő embernek is sokféleképpen kell tudni beszélni. Én büszke vagyok rá, nem tagadom, hogy tudtam nem egy emberrel úgy beszélgetni, ahogy más nem, mert... Például annak függvényében, hogy ki hol szólal meg, és ebben nem fogok itt most mélyen elmerülni, nem akarok média személyeskedni, adott esetben a klubrádióban beszél, adott esetben a hírtelevízióban beszél, ugyanaz az ember egészen másféleképpen tud beszélni, én pedig nem azt mondom, hogy átlagolom, mert átlagolni nem lehet. Minden esetre, amikor mi megismerkedtünk, annak idején, ugye ennek ides tova húsz éve, Jézus Mária, nem tegnap volt, Igen. akkor ugye Lovas Istvánt én egyebek közt azzal fogtam meg, hogy én kérdeztem tőle különböző dolgokat, és ő egyébként a kérdésemre olyan választ adott, ami semmilyen módon nem kapcsolódott a kérdésemhez, és én azt kérdeztem tőle, hogy ezt most miért mondja. És miközben Lovas István intellektusa lehetséges, hogy öö, magasabb volt, vagy Cizelláltabb volt, mint az enyém. Ki tudtunk alakítani átmenetileg egy rövid időre egy olyan beszélgetést, ahol beszélgettünk, mert egyébként korábban csak, hogy nyilvánvaló legyen, megkérdeztem tőle, hogy hány óra van, most nyilvánvalóan nem ezt kérdeztem meg, megkérdeztem, Igen. hogy hány óra van, és akkor azt mondta, hogy a kommunisták szerint, és én azt kérdeztem tőle, nem is tudta folytatni, ugye én mindenkinek a szavába vágok, azt kérdeztem, hogy elnézést, hogy jönnek ide a kommunisták. És Klóvas István akkor egy bizonyos idő után, hát ha nem is nagy mértékben, de képes volt azt mondani, hogy ható. Ura, és nem mondta azt, hogy a kommunisták szerint, ami egyébként a pontos időre semmilyen módon nem jellemző. Ha érti, amit Igen, mondok. Értem, értem, Na, ezt például a különböző szabály, hogy a politikai kommunikációban lehet időnként nagyon fontos szerepe annak, hogy azt mondjuk, hogy a kommunisták szerint. Egy egyetemi, egyetemi kommunikációban ez nyilván ez sokkal vízesabb, hiszen erről szoktak megjelenni időnként. Szerencsére csak ritkán cikkek arról, hogy egyetemi oktató, egyetemi előadáson úgymond aktuál politizál, de a politikai kommunikációban ez meg teljesen Bevess, sőt, de jó beszél, mert ez nem feltétlenül a politikai kommunikációban összefüggésben, ugye én sokszor mutatkozom úgy, mint hogy én ha egy magyar klónja lennék a Woody ellennek, akkor is már amikor én nem is volt klón. És az egyik filmjében van, hogy valaki azt mondja, hogy mi Filadelfiában még hiszünk Istenben, és akkor azt mondja erre a Woody ellen, hogy ön ezt már másodszorra mondja, de először se értettem. Igen. Tehát, hogy egész egyszerűen vannak olyan szófordulatok, vannak olyan megnyilvánulási módok, amelyek annyira inadekvátok ahhoz a szituációhoz képest, ahol ez történik, de hogy ne legyen... És ez minden beszélgetésünknek van egy felvezetés része, és ez szerintem egyáltalán nem baj. Összes, összekülönbözésünk dacára, ön nagyon jól tudja, hogy számúra ön egy mennyire fontos beszélgető partner, miközben ugye az ember nem, mes, nem nevezi a másokat beszélgető partnernek, el kurva jól lehet beszélgetni. Azt kérdezem öntől. Akkor közepébe vágva. Ön Magyarország diplomatája egy sor kérdésben, ahol az unióban el kell járni. Most különböző pénzügyi alapok megnyitása kapcsán kéne önnek eredményeket elérnie. Ez egy helytálló mondat? Igen, mondjuk igen. Oké, okay, javítsa ki. Nem, jó, helytálló de nem csak nekem kell előményeket, de együtt helytálló. A mondat így helytálló, igen. Um, önnek van olyan kulcsa a zárhoz, amilyen kulcsa másnak nincs? Ön egy kulcs? I igen, én egy kulcs vagyok, de nincs olyan kulcsom a zárhoz, ami másnak felel meg szerintem. Uh -huh. Önnek a múltja alapján lett ön egy kulcs? Most nem, ebben a, a konkrét területen... Nem megkerülni akarom a választ, de tényleg attól kell megkérdezni, aki kifaragott engem, mint kulcs, vagy nem tudom, legyen. Hát az az élet volt. Akkor meg aki azt mondta, hogy ezt a kulcsot használ, meg kell próbálni használni elővajtóhoz, ő tudja, hogy miért... Oké, okay, rendben van. Nem olyan bonyolult a helyzet, ugye? Önnek, és ezt már korábban is elmondta, a tárgyalásai folyamán, és ebből a szempontból vehetjük a marokkot. Emlékszik ön még a marokkóra? Marokkor, igen, igen, igen. Ugye a marokkónak mi a kulcsa? Úgy megmozdítani a pálcikát, hogy más pálcika nem mozduljon. Jól beszélek? Igen, igen. Önnek ezt tehát úgy kell tudnia megvalósítania a szó átvét értelmében, hogy a másik, és akkor most kiavíthat? megfeledkezzen mind arról az averziójáról, ellenérzéséről, vagy ellen tényadatairól, amiért korábban úgy viseltetett Magyarországgal szemben, ahogy viseltetett, vagy önnek alapvetően mi a feladata? Mennyiben kéne nekem, mint uniós biztosnak másféle gondol másféleképpen gondolkodnom az önnel való találkozás után, mint előtte? Miközben ugye maga az élet, lássuk be, az nem változott. Tehát ön valamit képviselt, ön elmegy és azt mondom, hogy hát most erről másféleképpen gondolkodom, mint előtte, miközben egyébként mindaz, amit előtte tudtam, érvénytelenné nem válik. Ön valahogy más viszonyrendszerbe helyezte, és ön elérte nálam azt, hogy elgondolkodjak valamin, amin korábban egyébként nem gondolkodtam el, vagy határozott véleményen volt, és azt mondtam, hogy nem. Igen, hát egyért mondanék neki Elnézés. Azon lehet változtatni, hogy én folyamatosan hallom egy fél másodperces késéssel a saját mondataimat. Ür itt egy, egy ember, aki ehhez ért. ért. Aha. Igen, lehet, hogy... Igen, nem, még mindig is a... Tehát egyrészt racionális... Érdemes... Visszahívjam? Nem tudom, az segít? -e? Nem tudom. Nem tudom. Azt mondja a szakember, hogy nem fog segíteni rajta. Aha, aha. Jó, ne, akkor mindegy, megküzdök vele, nem mond, Tehát, hogy egyrészt racionális érveket kínálok arra, hogy... De most tökéletes, köszönöm. Racionális érveket próbálok arra kínálni, hogy, hogy erősödjön a racionális része ennek a vitának. Ugye egy vitának mindig van politikában is, de az emberi kapcsolatokban is van, egy racionális és irracionális dimenziója. És a, a racionális részt próbálom erősíteni, mert meggyőződésem, hogyha erősítem a racionális részt, akkor pártatlanabb, objektívabb. Oké, okay, de mit csinál eljárásban? akkor, ha én a háttérben közben szamárfület rajzolok önnek, meg a legkülönbözőbb dolgokat csinálom, és ha nem is akarom szándékosan elletetleníteni a tevékenységét, de mégis aktívan működöm abban közre, hogy miközben önt megbízom egy zár kinyitásával, én nem mondom, hogy mindent elkövetek annak érdekében, hogy ez önnek ne sikerüljön, de minden esetre ön megkérdezheti tőlem, hogy mond, fiala, ha te engem arra bíztál meg, vagy azzal biztál meg, hogy nyissam ki az ajtót, akkor mi a frázskonyhónak csinálsz mindenféle amivel engem gátolsz, és akkor hadd legyek konkrét. Uh, hogyan tekint ön azoknak a pattársainak a tevékenységére, akik H364-es címen benyújtás dátuma uh, június 21-e este 21 óra 15 perckor Parlex azonosító 5L4563K8000 meg 1, gondolom ez alapján nem tudja még beazonosítani, ez tudom, egy hat... szó, de az de Európai tudom, Unió van. jövőjével kapcsolatos képviselendő magyar álláspont, és akkor én azt kérdezem Öntől, hogy de kedves Tibor, ez ülök Önnel szemben Brüsszelben. Én értem, amit Ön mond, de most akkor én erre hogyan tekintsek? Hát én erre azt tudom mondani, hogy vonatkoztassunk el ettől az országgyűlési határozattól, mert ennek semmi köze nincsen ahhoz, hogy Magyarország egyébként mint az Európai Unió tagállama kap-e uniós forrásokat, vagy nem, illetve milyen feltételek mellett. Tehát azt nem mondhatja valaki, hogy azért nem kap Magyarország uniós forrásokat, mert az országgyűlési határozat, ha jól tudom, azt szorgalmazza, hogy ne legyen közvetlenül választott Európai Parlament, hanem a nemzeti parlamentek delegátusaiból álljon össze az Európai Parlament. Ez nem lehet indok arra, hogy egy tagállam ne kapjon Európai uniós forrásokat. Tehát itt, itt jön az, amiről már itt is beszéltem, meg máshol is beszéltem, hogy én szeretném leválasztani a politikai vita csata részét, és a, a ha utatik a szakpolitikai dimenzióját a dolognak, azonosítsuk, hogy melyek azok a konkrét pontok, ami alapján ők azt mondják, hogy nem akarnak nekünk adni Európai Uniós forrást. Ilyen például ugye a korrupció amit mondani, Én ezt de közöttem, értem, de, de közben mégis ennek a hatos pontja azt mondja, hogy az Európai Unió jelegi szerződéses keretrendszere, tehát nem úgy egy konkrétum, úgy az egész, on general. Az Európai Unió jelegi szerződéses keretrendszere nem alkalmas arra, hogy a válságok korszakában az együttműködés alapjául szolgáljon, az országgyűlés szükségesnek látja az uniós szerződések felülvizsgálatát, és aztán sorolja naphosszat. Hát jó, de erre azt is tudom mondani, hogy a szerződés felülvizsgálata az azt jelenti, hogy kinyitjuk a szerződést, és azon bármilyen koncepció megvitatható lesz. Tehát jó, nyilvánvaló, tehát most rákérdezett mondatról mondatról, akkor... Nem fogok. Különböző... Nekem nem az a célom, hogy ön zavarba hozzám. Amin... Nem az zavarba, csak azt mondom, hogy különböző változatokban ugyanazt fogom elmondani. Mert ezt fogom elmondani az Európai Uniós partnereinek is, hogy, hogy ne arra figyeljenek, arra figyeljenek, hogy ők milyen intézményi bizalmatlanságot, kockázatot látnak abban, hogyha mi Európai Uniós forrás kapunk. Tökéletesen És értem, amit mond. Akkor hadd kérdezem azt meg, a kettő egyébként nem függ össze, magyarul. Amit ön tesz, az egy érdemi tevékenység, vagy ön valójában azon kívül egy komolyan vehető ember, de másodállásban egy cirkuszi varázsló. Hát én úgy gondolom, tehát számúra kézenfogható dolgok azok a politikában is komoly dolgok. Tehát az, az hogy lesz Európai Uniós forrás, hogy nem lesz Európai Én ezt uniós tökéletesen forrás, értem, csak hogyha a, a másik fél, a másik oldal, nem a fiala János, hanem egy uniós biztos is, ő kérdez ezekre a dolgokra rá, hogyan próbálja őt meggyőzni arról, ahogy engem könnyebben lehet, hogy meg tud győzni arról, hogy ezek között nincs összefüggés. Így. Így, hogy azt mondom, hogy ne foglalkozom most azzal. Mi sem foglalkozunk azzal, hogy a Mártai Parlament milyen határozatokat fogad el, vagy a Svéd Oké, okay, parlament... de ez nem a Mártai Parlamenttel foglalkozik, ez az Unióval foglalkozik. Az Unióra mondja, ez nem egy másik tagországra. Hogy mi sem foglalkozunk azzal, hogy a Mártai Parlament milyen határozatokat fogad el az Európai Unióról, vagy a Svéd Parlament milyen határozatokat fogad el az Európai Unióról. Ez egy parlamentnek a saját ügye. mi azzal foglalkozunk, hogy az Európai Uniós források, folyósítása, hogyan történik meg, illetve ők hogyan kapják meg azokat a garanciákat, amiket akarnak ahhoz, hogy folyósítsák a pénzeket. Ön mindig zavarba hoz engem, mert a hangja mindig elárulja önt, e Nem, de nincsen. Nem, a legjobb Nem, én meg azt hiszem észre, hogy ön kezd el ilyenkor egyre gyakrabban közbevágni, és miután állandóan megakaszt, ezért változik meg a hangomból, most szeretném befejezni a gondolatmenetet. Ezt az írományt ön az országgyűlési határozatot? Hát amit még nem fogadtak, erdőben van terjesztő igaz. Láttam, igen, igen. Ennek a szellemével egyetért? Nekem más Európa képen van, de el tudom fogadni, hogy van egy ilyen országgyűlési határozat. És erről lehet vitatkozni szerintem. El fogja fogadni? Nem tudom még, gondolkozom rajta. Mint fog gondolkodni? Azon, hogy ezt fognak fogadni, vagy, vagy igen, el szavazok-e, vagy nem. Én, ha egy lendő tárgyalópartnere elszek az Unióban, vajon felvethetem -e önnek, hogy mennyire komolyan vehető ön a szétválasztás szándékát illetően, ha egyébként megszavazta, vagy épp ellenkezőleg mit fogok öntől kérdezni, hogy mennyire tehet, tekinthető ön egy komoly tárgyalópartnernek, hogy miközben a parlament elfogadta, ön ugyan nem fogadta el, de ön mégis a kormány képviseletében van nálam Brüsszelben. Hát ön most kiváló érveket ad az azoknak a hallgatóknak, akik aztán később szoraknak engem nyomni a bizottságnál, mert én tapasztalatom azt, hogy a bizottság azért ezzel nem foglalkozik, de nyilván föl fogják hívni a figyelmét arra, hogy nézzék meg, hogy mely magyar párti politikusok szavaztak igennel, és ez milyen csúnya dolog, akkor nyilván lesz olyan biztos, aki erre kapható lesz, és ezt használni fogja a utában. Mennyire hatékony az, amikor magyar politikusokat az Uniónál ilyen módon feljelentenek? Nagyon, hát úgy hatékony, hogy ugye a magyar nyelv tehát más egy francia biztos helyzete és más egy magyar biztos helyzete. A magyar biztosról szóló magyarországi fogalmazó kicsi szakirodalmat vagy politikai irodalmat az Európai Bizottság egyetlen tagja sem érti anyanyelvén. Ebből adódóan, ha valakit feljelentene és hozzá egy szépen lefordított, bár egyoldalú cikket mellékelnek, akkor az nagyon hatékony tud lenni. Sokat alkalmazták ezt velem szemben is. Újhelyi István is, a DK képviselői is. Tehát ők azért elég rendesen dolgoztak el, nem az első életben, amikor nem fáradtak. Ilyenkor az adminisztráció Brüsszelben visszakérdez annak érdekében, hogy ezek a vádak alaposak, vagy hogy működik? É, az én, az én, én arról én beszámolni, ez én esetemben mi volt. Jean-Claude Juncker messze menőtig korrekt volt ebben a tekintetben. Akárhány feljelentést kapott rólam, mert pedig engem a magyar baloldali képviselőkön kívül a román miniszterelnök is feljelentett, hogy túl sokat járok Erdélybe például. Akkor, akkor ennek az első dolga az volt, hogy a feljelentés megkapása után megkeresett engem, és kérdezte, hogy nekem mi a véleményem erről a levélről, vagy erről a feljelentésről, és meghallgatta, és nem is lett szóha sem következménye a dolog ő rendszeresen visszatér arra, hogy az Európai Parlament mennyiben lesz egyre inkább politikai szervezet e tekintetben azt is mondta, hogy amit Magyarország művel, az... Beleértve hogy Magyarországon is hogyan válik valami belpolitikai vagy külpolitikai tényezővé, miközben azt is korábban elmondta, hogy maga az unió nem lehet külpolitikai kérdés, hiszen egyébként mi tagjai vagyunk, tehát ennek következtében kvázi csak belpolitikai kérdésről lehet beszélni. De vajon e tekintetben a magyar belpolitika különbözik-e a máltaitól? és a magyar politikusok viselkedése különbözik-e a mártaiaktól, miközben korábban azt mondta, hogy van különbség, de most vajon az Európai Parlamentnek az egyre inkább elideologizáltságából adódóan történte ebben a elmozdulás? Igen, hát most ebben a szempontból a úgy a speciális... Nem, akkor bármely a, más országot választhatunk. Az Európai Parlament elnöke éppen máltai, és ez nyilván befolyásolja az Európai Parlament elnöke magyarnak. vaktjuk is találsz annak nyilván lenne hatása a magyar politika Európai Unióval kapcsolatos általános állásfoglalására is. De igen, vannak olyan tagállamok, amelyek, amelyek sokkal erősebben kritikusak, kritikusak az Európai Unióval kapcsolatban, és inkább hajlandóak külső tényezőként kezelni, és vannak olyan országok, amelyeknek. Része. Ugye a kedvenc példám ezzel kapcsolatban, amikor a spanyol parlament, amikor én oktatási biztos voltam, a spanyol parlament az oktatási reformot, a spanyol oktatási reformot tárgyalta meg. Ellenzék és kormánypárt egymásnak feszült nagyjából kiegyenlített erőviszonyok között, és engem meghívott a spanyol parlament oktatási bizottsága, hogy elmondja az ellenzék is és a kormánypárt is az érveit az adott törvényjavaslattal kapcsolatban, és én mondjam meg, hogy melyik a jobb, melyik, melyek a jobb megoldások, és közvetítsek közöttük, hogy jó megoldást találnak. És volt egy egész napos... Bizottsági ülés reggel elkezdtük, amikor este fejeztük be, és egy nagyon intenzív egyeztetés volt a két oldal között az Európai Unió biztosának bevonásával, ilyen bioszolgálati ez A spanyol belpolitikában az Európai Unió sokkal inkább bent, a francia és német belpolitikában is az Európai Unió sokkal inkább belpolitikai téma, mint mondjuk Magyarországon. Ugrándozom, de gyakorlatilag ugyanott vagyok, csak más-más területét érintem, amikor arra, avval kapcsolatban történik, Törvényjavaslat, hogy a vagyonnyilatkozatok azok kövessék az Európai Parlament törvény vagy vagyonnyilatkozatát, illetőleg az Unióban dolgozók, akiknél ezt szükségeltetik vagyonnyilatkozatát, az összefüggésben van azzal, amiről ön korábban beszélt, és ami arról szólt, hogy ez egy egészen más struktúrája és másra vonatkozó vagyonnyilatkozat amely sokkal enyhébb szabályokat tartalmaz, és ezzel mintegy ki lehetne kerülni azokat a polémiákat, amelyek Magyarországon az elmúlt időben vagyonnyilatkozatok kapcsán létrejöttek? Hát én azt hiszem, ez egy. Hát én nem semmi kifogásolható lépést nem látok. Az Európai Parlament, miközben magát, önmagát a demokrácia standardjának állítja be, egy ilyen vagyonnyilatkozati rendszert intézményesített, én abban hogy legyen, semmi problémát nem látok, hogy akkor azt mondja egy tagállam, hogy jó, akkor ők... Én sem látok problémát, csak azt mondom, hogy az ehhez való igazodás mögött ez húzódik meg? Nem tudom, hogy legyen, nem tudom, hogy húzódik meg. Lehet. Szerintem az, hogy rengeteg vitát meg lehet spórolni azzal, hogy azt mondják, hogy de hát kérem az Európai Parlamentben is ez a szabályozás. Nyilván az ellenzéki erők jelentős részét ezzel le lehet szerelni. És ráadásul egy sokkal könnyebben kezelhető és... Hitelességét, hatékonyságát tekintő szerintem nem, nem rosszabb, mint amilyen a magyar vagy a bevallási rendszer. Leírhatóak azok a beszélgetések, amelyeket ön uniós biztosokkal folytat annak érdekében, hogy mindent elkövessen, hogy olyan zavaró kérdések, mint amilyeneket a fiala előhoz, és amelyek egyébként alkalmasak feljelentésre vagy nem feljelentésre, minden esetre távolítják Magyarországot attól, hogy azok a pénzügyi alapok, amelyektől egyelőre távolban közelebb legyenek, tehát hogy ezt ön hogyan folytatja? Annak függvényében persze, hogy ki a másik fél? Van egy technikája? Hát nem tudom, hogy ez technika Leülök emberekkel és tárgyalok velük, hogy ez, hogy ez tudatosítható vagy tudományosítható technika-e, menedzserkönyvbesíthető technika-e, azt nem tudom. Ugye teljesen más az, hogyha egy biztos már régebb óta ismerek. Tehát vannak olyan biztosok, akikkel együtt dolgoztam, sőt, van olyan is, akik is még miniszterkoromból ismerek, ugye Johannes Hán, olyan, akit annak idején még a 10-14 közötti időszakból ismertem, én miniszterként ő biztos volt akkor, aztán együtt dolgoztunk biztosokként, és most pedig én miniszter vagyok, és ő biztos. Ez nyilván egy teljesen más személyes viszony, ráadásul egy pár családhoz is tartozunk, mint mondjuk egy egy Kieri Breton, aki, akivel most ismerkedtem meg, és most ott az első találkozom. Ez nyilván a tárgyalásokon is érződik. Nem, nem olyan értelem, hogy Kieri Breton a papucsát hozzám vagy és rám borítja az asztalt, vagy művöltezik velem, hanem egész egyszerűen más a, mondjam, más a kiindulási pont, más a merítési bázis a beszélgetésre Oké, okay, ön mondani. mint egy személyi garancia jelentkezik ilyenkor, nem tudom nem hozzátenni, szemben azzal, amit korábban gondoltak az országról, a hazánkról? Én nem így mutatom be magam, hogy, hogy aztán így jelenek-e meg számukra, ezt nem tudom. Az kétségtelen, hogyha valakinek az előéletében van egy, tehát egy kicsit ez olyan, mint az öreg diák Hogyha valaki öt évet lehúzott a bizottságnál, akkor az, aki most a bizottságnál dolgozik, az ő számára ez egy közös nevező, vagy egy Értít, közös, Jó, magyarul a azok a kritikák, jelentek, amelyek megjelentek, és amelyek e, szerint ön a leggyatráb uniós biztosa volt valaha is Magyarországnak, e, ezek a beszélgetések akkor ezt a szellemet nem tükrözhetnék, hiszen egyébként önhez bizalommal, e, politikai konstruktivitással nem viszonyulnának azok az emberek, akikről egyébként most ön ezt írta le. Tehát, hogy ezek létező nexusok lettek, függetlenül attól, hogy egyébként Magyarországon mit írtak önről, mint uniós biztos teljesítményéről. Hát ez teljesen létező. Tehát ott, akik ott van a Brüsszelben, azok tudják az én tényleges teljesítményemet. Tehát azt tudják, hogy én kétszeresére emeltem az Erasmus költségvetését, tudják, hogy bevezettem a Discover EU-t, tudják, hogy a kreatív Európa költségvetése jelentősen növekedett, tudják, hogy az kulturális örökség európai évét megrendeztük, tehát, amik a szakma szempontjából fontosak, azokkal ő pont Én én teremtettem meg az európai sportpolitikát, ezeket, ezeket tudják ott. Magyarországon ezek közöben nem foglalkoztak sohasem. Ha jól érzékelem, ezekben a beszélgetésekben ön szinte maximalizáltam praktikus próbál lenni. Igen. Igen. Igen, hát én általában az életben így ezt a Azt kérdezem önt, hogy semmi sincs véletlenül Karácsony Gergelynek válaszolt, és azt mondta, hogy mert július második felében... Nem. Bocsánat, így jött le a sajtóban. Akkor javítsunk. Második hetében, ez volt a második. Lefélben, második. ez a magyar sajtóban már így jött, második felében. Ó, borzalom. Igen. Beszélgessen mindig csak velem. Jó, jó. A másik pedig, az, hát ugye ma, ma fognak találkozni. Igen, hát jó, de ők két oldalú tárgálást érték gondot, hogy nem letudhatnám azzal, hogy most kezet fogunk, és egymás után... Előadunk. Igen, vagy a Magyar Önkormányzatok Szövetségénél mind a ketten előadnak ráadásul egymás után igen, igen, igen, de én úgy gondoltam, hogy ő egy két oldalú kér, azzal július második hetében lesz arra lehetőség, már azt hiszem találnottunk is, vagy most fogunk már időpont ajánlatot adni. Én nem tudom, hogy ezen miért háborodott sajtó egy része. Hát nekem most itt része kell, hozzam, egy teljesen új területet, meg mint ott látható. Figyelj, ha rajta múlik olaj leszek a vizen, hogy az ne háborogjon, de csak egyfelől, más, másfelől, akkor meg környezetszennyező vagyok. hogy az ember tulajdonképpen az a legegyszerűbb, hogyha nem csinál műsort. Én már egyszer felajánlottam, hogy egy nagy pénz ellenében abba hagyom az összes beszélgetés, mert végül is az ember nem tud jót mondani. De hadd kérdezzem meg, hogy vajon mi állt annak a hátterében, ha jól kérdezek. Ha, vagy ha a tényállítás igaz, hogy ugyanakkor új István felvetésére, amiben a, helyre, a helyreállítási forrásokkal kapcsolatos kormányzati terv teljes átdolgozására tett javaslatot, és azt mondta, hogy szívesen konzultálna önnel, arra tudom, hogy nem válaszolt, de ha pontatlanok az információim, akkor legyen szíves javítson ki. Hát ha nem jutott el Újhely Istvának semmilyen ilyen kérése. Én azt hallottam, hogy hát tartott egy sajtótájékoztatót, ahol azt mondta, hogy Tibor, tudod a számomat hívjál föl, légy szívesen találkozni szeretnék Hát ezt, ezt gondolom, hogy ez... Magyarul, hogy ennek úgy kellene úgy megtörténni, hogy küld egy e-mailt, vagy fölhívja a telefonon? Hát, én, én nem akarom megmondani Újhely Istvának, aki ismer engem, és számtalan szívességet kért tőlem korábban nem sajtótájékoztató keretében, és segítettem is neki szántalanszor biztos koromban, mint ahogyan ő jó jól lehetett együttműködni. Én nem akarnék most, nem akarnék most megmondani új hely Istvánnak, hogy mit tegyen. az utóbbi időben nyílt levelekkel és sajtótájékoztatókon keresztül kommunikál velem, hogy mit kéne tenni. Ez nem egy civilizált módja a politikai kommunikációnak két ember között, akik ismerik egymást. Hozzátéve, hogy azt is mindjárt kritikatárgyává teszik, hogy tegeződik-e önnál vagy sem. Hát nem. de meg egyáltalán kikev, hogy elvenni csomó Istenet, hogyha ilyen tervei vannak, hogy annyira előre haladottak már a tárgyalások az újraépítési alappal kasszoló, hogy ez nem tudja teljesen bűre a nemzeti tervet. Ezt, ezt, mert ezt megelőzően egy éven keresztül szakértők a bizottsággal folyamatosan egyeztették és egyeztetik. Egy kérdés, de nem lesz uh, utána még egy kérdés. Ennek a szintén uh, Törvényjavaslatban megjelenített vármegyének, főispánnak ön tulajdonít -e bármilyen jelentőséget, vagy menjünk tovább? Menjünk tovább, mert hát a, a jogkörök nem változnak, a státuszok nem változnak, az elnöködés változik, ennek én nem tulajdonítok jelentőséget. Amikor a Magyar Nemzet interjúban azt mondja, hogy sok minden megváltozott azóta, hogy ön korábban miniszter volt, akkor azt két vagy három somás mondattal elintézi, de azt feltételezem az önismeretében, hogy ez ennél sokkal mélyebb tapasztalat és sokkal mélyebb meglepetés. Igen is, igen, igen, igen, igen. alapvetően igen, ugye vannak ennek mulatságos és nyilvánvaló részei mondjuk a házszabályváltozás, tehát ez, ami, amikor újra kellett tanulnom gyakorlatilag a házszabályt, mert 14-ben ott hagytam De hol volt más, ebben például mulatságos részlet? Hát, az, hogy nekem nem gondoltam volna, hogy visszajövök 8 év után, és, és nem tudom, hogy például interpe interpelációkkal, nem az interpelációk elhangzása után szavazunk, hanem külön a szavazások sorában, nem lényeges dolgok. Csak érti, amikor elmegy egy városból, és amikor visszamegy, akkor újra kell tanulni a térképet. Na hát, ez most körülbelül ilyen, és ez nekem teljesen kiment a fejemből. Másrészt pedig hát a kapcsolatrendszer, azt is említettem, kormánypárt-ellenzék kapcsolatrendszere szerintem, Sokat romlott, tehát azt látom, én örömmel köszönöm előre egyébként a nálam fiatalabb és első ciklusos országgyűlési képviselőknek is, de korábban volt egy általános szokás, hogy függetlenül attól, hogy egyébként melyik párthoz tartozunk és mit gondolunk a másik pártjáról, de, de üdvözöljük egymást. Én azt látom, hogy ez most már inkább egy ilyen kifelé menő divat az országgyűlésben. A Veszprém ott az érsekséggel kapcsolatban, hogy megnyitja tereit, hogy ugyanakkor az érsekség mi mindentől vált meg, amivel kapcsolatban egy Veszprémi civil kör kritikát fogalmaz meg, elnézést, hogyha egy ilyen viszonylag pontatlan mondattal támadom meg, ezzel a témakörrel mennyire van tisztában? Mennyire tudja egyetlen, miről beszél Abszolút tisztában vagyok, de ki akarok maradni ebből a vitából, mert mind a két oldalt jól ismerem. Mind a két, mind a két oldal a jó ismerőseim vannak. Akkor És csak annyit euh, elmond, hogy mi zajlik? A vár felújítása kapcsán a Székes Egyház felújítására is sor került. És euh, az interneten nyilvánosságra hozta a Főegyház megye a Székesegyház felújításának látványterveit, ami a jelenlegi falfestésnek és a jelenlegi festett üveg helyett fehér falakat és, és festetlen üvegeket mutatott, és ez, én azt hiszem, alapvetően az előkészítő kommunikáció hiánya, hiánya miatt, hogy hiányából adódóan a egy részében nagyon komoly elégedetlenséget, vagy fogalmazunk, így váltott ki, és megindult egy vita a városon belül, tulajdonképpen a fő egy házmegye vezetése és, a, és egy civil szervezet között. Amikor azt mondja, hogy szeretne belőle kimaradni, akkor valójában, és nem egy ilyen ö, helyzet van, akkor az mit jelent? Azon kívül, hogy ki akar maradni, ki is tud maradni? Igen, mert ezt mindegyik megmondom, hogy elég pup van a hátamon, ez azt jelenti. Tehát most... <gül> Még egy ilyet magamra venni, nyilván mindenki zászlóként szeretne ilyenkor magáinak tudni üvesztényben. Én meg úgy vagyok vele, hogy ezzel én hozzáadni nem tudok az ügyhöz. Viszont nem is az én, tehát most így durvánozik, hogy nem az én dolgom, mert van ennek a városnak egy polgármestere meg egy országgyűlési képviselője, akiket ismerek és nagyon jó barátaim, de ezt ők is tudják, hogy, és én is így vagyok vele, hogy azért sem akarok beleavatkozni, mert nehogy már az legyen, hogy a navracsit itt belepiszkál, a polgármánytól okay. az érsek. És az De az abban segítsen érsek. nekem, hogy valami mitől válik pupá, és mitől uh, nem válik pupá, és mi, mi az, amire azt mondja, hogy oké, okay, megoldom. Mitől lesz valami pup? Um, hát ugye van olyan, olyan pupa amit kap az ember, meg van olyan pupa, amit vállal az ember, és saját maga veszi föl. Um, Azokat nyilván De, de a púpojnál ezt jól kettő. sejtem, hogy ez egy negatív dolog, ugye? Hát jó, de fogom, kezei most semleges értéke. Oké, okay, rendben van. Kettőnként. Mi Mond. tevék? Nyilván, nyilván azt, azt felvállalom, hogy megoldom, amit én magam idéztem elő, vagy aminek az előidézésében aktívan részt vettem valamilyen formában. És aztán, hogy amivel, ami teljesen kívülálló és... És, és mégis azt mondom, hogy beszállok és megpróbálom megoldani. Az, az talán olyan, amikor nem ennyire kiegyenlített a, a mindkét irány, vagy mindkét oldalon lévő ismerőseim kapcsolata nem tudom. Tehát itt egész arról van szó, hogy szerintem egy, egy, egy tragikus kommunikációs hiány közepből adódóan két olyan közösség vitatkozik egymással, akik akik mindkettő fontos számomra. Tehát, ugye ez a klasszikus, flamandok és a Vallonok és én vagyok a belga. Ebben a helyzetben eszifikusan így van. És én a város városi érdekét tartom mindenek előtt. Okay. Nem tudom, mennyire, mennyire szimetrikus vagy aszimmetrikus ez a helyzet az ön brüsszeli tárgyalásait illetően? Hát ez az aszimmetrikus. Ez, ez nem, has, nem, has nem? haszató hozzá. Nem, nem hasonlítható Ott soha nem érzi azt, hogy önnek egy olyan helyzetet kell rendbe tennie, amelynek a rendetlenségét nem ön idézte elő? Öm... Azt mondanám, hogy nem, és ez nem felelősséggelhárításak akarna lenni, de nyilván van benne felelősségem mind a két oldalról, tehát mind biztos, mind pedig miniszter, hiszen ott voltam mindig, amikor ezek a folyamatok zajlottak, akkor ott nem én meggyőződésem, hogy az, hogy ez így eszkalálódott ebben nekem szerepem, mint sőt, itt a másik oldalon volt. De azért nem szimmetrikus, mert itt egyértelmű, hogy tehát ha a hazám és a bizottság között kell választani, akkor egyértelmű, hogy a hazámat választom. Azt fogom segíteni veszprémben, amikor a főegyház megye és a civil szervezet között kell választani, akkor sokkal nehezebb, ott a városokban. De ez egy nagyon jó mondat volt, vissza lehet kérdezni, soha, nem, soha tehát nem tud olyan helyzetet előidézni az élet, vagy nem fogja bevallani, amit én tudomásul veszek, hogy ön uniót választaná, de nem teheti, mert hogy önben ott van az alapvetés, hogy mindig a hazáját fogja választani? Nem kell, hogy konkrétumot mondjon. Értem, értem, értem. Ezen gondolkozom, hogy egyszerűen elméleti lehetősége van ennek. Szerintem nem. Szerintem mindig a hazámat. De ezért ez szerintem mindenki így van. Még igen, csak az hát éppen korábban van, beszélt arról, hogy az Európa felfogása mennyire más, mint ami itthon sokszor dívik, ebből adódik az, hogy azért lehetnek határterületek. Beleért vagy nem fogok rákérdezni? Igen, de azt nem keverném össze a hazámmal. Tehát nekünk van egy belpolitikai vitánk sok kérdésben de az, hogyha a Magyarország és az Európai Bizottság között folyik a vita, és úgy érzem, hogy Magyarországgal szemben mértánytalanul járnak el, vagy nagy a akkor alapvető feladatomnak tartom azt, hogy ezt a mértánytalanasságot és a bizalmatlanságot, megszüntessem, vagy legalábbis csökkentsen. Ön saját magában számol úgy, hogy egy-kettő-három, hogy ezt még elfogadom, ezt még elfogadom, de ez a három együtt már sok, és valakinek vagy szólok, vagy azt fogom mondani, hogy gyerekek, ez így nem fog működni? Persze. persze, persze sokszor. Azt ugye tudja, hogy miközben én is másféleképpen beszélek önnel, ön is sokkal óvatosabban beszél egy sorkérdésben, mint korábban. Én tiszteletben tartom ezt. Nem akarom magamra haragítani, csak ugyanakkor szeretném érzékeltetni. Olyan vagyok Nem ebből vagyok a szempontból, mint hiszában. egy IKG, persze lehet, hogy tévedett. Nem vagyok a tisztában, lehet, hogy így van, de ez nyilván akkor a helyzetemből adódik, ha így van. Kényes egyensúly az, amiben ön ebben a szerepben, mint miniszter eljár a nap 24 órájában, és aztán beszél róla? Hát teljesen, egy újságíró teljesen más, hogy hallgatja Nracs is volt a mezőrt, és teljesen más, hogy hallgatja Nraces is a felületferezti Miniszter. Én mondhatnám ugyanazt, de hát de nem ez egy más. Tehát más, amikor az ember a vasúti állomás parancsolta, más, amikor ott van Oké, lesz, de a... önnek lehetnek kellemetlenségei abból, hogy egy nyilatkozatban világgazdaság, magyar nemzet olyasmit mond, amit egyébként a saját pár családjában felrónak önnek anélkül, hogy erről részletesen beszámolna itt? Még soha nem találkoztam ilyennel. Tehát engem soha nem hívtak föl, hogy Navesi Sertárs ez rossz mondat volt, és ilyet nem szabad mondani. Olyan már volt, hogy, hogy azt mondták, hogy hát a, a, a bizottság részéről, hogy a bizottság kommunikációs vonalához jobban kell tartanom magam. Ugye vizakodhatom abban, a... hogyha szeptemberben visszatérek, akkor legalábbis remélem, hogy visszatérek, hiszen elválok ma a 168 órától, akkor folytatjuk. Természetesen. Alig várom, hogy elmúljon a nyár. Ezt ne várja, kap két percet, ha tetszik hármat, majd megpróbálom másoknál megmagyarázni. Megpróbálna időjós lenni a tekintetben, hogy eltelik július, augusztus, szeptember egy része, és még júniusból is van pár nap, legalább majdnem egy hét. Mi lesz? Tehát hogy fog alakulni a világ az elkövetkezendő két és fél Hú. hónapban az ön meglátása szerint? Beleértve, hogy holnap után már csak 25 liter benzint lehet venni, energiaválság, schengen, világháború, bármi. Nem tudom. Szerelem, hát ez szabadságszerelem. Ezzel az a probléma, hogy bármit mondok. Ez mai ma sír lehet, meg szeptemberben, meg a fejemre olvasható, hogy Tehát az a bünteti a nyilvánossága a játékos jóslatokat. Tehát ezt megbeszéljük, négy szem egy sör mellett. Nem, nem, nem, nem merek mondani ilyet, mert bármit mondok, az ismerem a újságírók jelentős részének jó indulatát, és azt kiforgat, így is kiforgatják, interjút is kiforgatták. Tehát mindent kiforgatnak, ezt is kiforgatnák, hogyha mondanék valamilyet. Dorit és Biborkát is lehetett látni az ön Facebook oldalán. E, azt kérdezem öntől, egy úgyse kérdez öntől senki. A magyar nemzet interjúját olvassa egy nő, akinek azt hiszem, hogy színesek a körmei. Ki ő? Egy Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. E, bizakodjunk abban, hogy a világpolitikai helyzet nem áll kettőm közé úgy, hogy ne lehessen folytatni szeptemberben. Biztos szépen, hogy nem fog. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Köszönöm, és, kellem, és Köszönöm, éppen. viszont hallásra. Navracs és Tibor hallották. Szeretném felolvasni önöknek uh, Rengei Miklósné Búcsú című Facebook üzenetét. A Facebook oldali trágársága szemben áll a nyájaskodó moderával, amikor Filipov Navracs és a partnere. Melyik az igazi doktor fiala tanult értelmiség, amire olyan büszke? Rengei Miklós adok egy percet, hogy felhívjon telefonon, megállt a telefon. Nem működik. Paromi gyorsan helyre kéne hozni, mert ugye... Jó. Jó, hát kísérleti műsor. A hálózat inicializálása folyik. De Rengei Miklósnak van egy perc, hogy előkerüljön. Alapvetően nem írásban működöm. Felteti a kérdést, és akkor visszakérdezek, és válaszolok a kérdésére. 06171242 működik. Rengei Miklósné azt írta, a Facebook oldali trágársága szemben áll a nyájaskodó modaráv, amikor Filipov Navras és a partnere, melyik az igazi doktor fiatal tanult értelmiségi, amire olyan büszke, Kedves Rengei Miklósné, kedves Törölve, 06171242, 712 42, vagy legalábbis, amit én gondolok, menjen a pokolba. Egy percet várok. Nem tudom, hol e, trágárkodtam a Facebookon, a média egy oldalán pontosan azt írta meg, amit egyébként nem szoktam, és amit pontosan e, átgondolva azt gondoltam, hogy meg kell, hogy tegyem, hogyha egyébként azt a levelezést ott más nem moderálja saját maga megtámadtatása jogán így fogok eljárni. Ön nem lesz púpa hátamon, kedves Rengei Miklósné 06171242 712 42 először, kedves törölve. 061 712 42 másodszor, Rengei Miklósné 061 712 42, senki többet? Rengei Miklósné Okay. Halló, jó reggelt! Jó reggelt. Tegnap volt egy beszélgetés Kis Ambrusnál, ahol ott voltam, függetlenül attól, hogy most pár hétig nem leszek a nagy nyilvánosság előtt, és ezek a beszélgetések mindig nagyon érdekesek. Horvács Csabával, Zugló polgármesterével beszélgetek, aki a Fővárosi Közgyűlés Eveszpély frakciójának a vezetője. Gondolom ismered a jövő heti Fővárosi Közgyűlési programot. Te mit tartasz abból jelentősnek? Hát sok mindent, de én inkább arra hívnám fel a figyelmet, ami a hét elején zajlott, a, mert hogy emellett a parlamentben folyik a költségvetés összeállítása is, és ott pedig az a a főváros, illetve a budapesti egyéni országgyűlési képviselők lettek összehívva héten, és megállapodás született, hogy egy közös törvénymódosító csomagot képviselnek, amelyeknek néhány szülelemét elmondanám, hogy például legyen átfamentes a közösségi közlekedés bérletés jegyeinek az ára. Ugyanis akkor 27 százalékkal akár lehetne olcsóbb az igénybe vövőznek vagy például a jövedéki adóból az önkormányzatok legalább negyed részben részesüljenek, hogy az útfelújításokat jól jó minőségben el tudják végezni, vagy adott esetben a jövőre nézve a, a közösségközlekedés finanszírozását például a bevételen felül, tehát az utazóközönség által kifizetett költségtérítésen túl a többi nagyobb hányadot, ez körülbelül az őszköltségnek közel a kétharmada, az viszont fele, fele arányban fizesse az állami költségvetés és az önkormányzat. Tehát e, ilyen jellegű, egyébként nagyon e, előremutató és e, nem párt érdekeket tükröző módosító csomag készült. Hát emellett persze még azért ott van, hogy a gépjárműadót vissza kellene adni az önkormányzatoknak. Arról nincsen nincs szó jelen pillanatban? Sajnos semmi ilyesmiről nincsen szó. Szó van a szolidaritási adó növeléséről, erről már korábban beszéltünk többször. Szóval arról, hogy mi mindennel kell kivennie az önkormányzatoknak a részét a kormány gazdasági elképzeléseiből, mintha egyébként az önkormányzatok profittermelő gazdasági vállalkozások lennének, amelyeknek nyilván az a dolga, hogy profitot termeljenek, és abból a nyereségük egy részét odaadják. Tehát itt ugye tudjuk, hogy nem erről van szó, hanem az önkormányzatok azok ugyanolyan közcélt és közfeladatot látnak el, mint az állami rendszerek. Az országgyűlés, a budapesti egyéni országgyűlési képviselők segítségét próbáljuk kérni, hogy hát az ő hangjukon keresztül jobban elhallatszik az emberek a budapestiek érdeke, mintha csak polgármesterekként, vagy éppen főpolgármesterként próbálnánk ezeket az igényeket megmutatni. Ma kizárólag olyan emberekkel beszélgetek, akikkel többé-kevésbé egy nyelven beszéljönek, vagy legalábbis tudunk egy nyelven beszélni. Amiről te most beszéltél, Csaba, ez retorika vagy tartalmi kérdés? Ezt, a, ezt Külkemény tartalmi kérdés, az arról szól, hogy lesz -e a jövőben az önkormányzatoknak arra pénzügyi mozgástere, hogy képes legyen jó minőségben és teljes kiszolgálni a lakosait. Mert az önkormányzatoknak az a dolga, amit az állam nem tud elvégezni. Az állam nagyon messze van, alapvetően nagy kormányzati rendszereket működtet, például kórházakat, meg épít, de ez azért az emberek minden életében nem játszik túl nagy szerepet. Az viszont igen, hogy a helyi szolgáltatások, vagy éppen mondjuk egy út megfelelő minőségben való fenntartása, egy helyi óvodának, bölcsödének a jó minőségben való megtartása, a dolgozóinak az elismerése, vagy éppen egy válság idején nagyon fontos szociális álló működtetése. Na ezek az igazán fontos kérdések az emberek számára. És ezek a kérdések csak akkor orvosolhatók megfelelő módon, hogyha erre az önkormányzatoknak anyagi forrás. Oké, okay, hogyan De... oltható fel az a szinte feloldhatatlanak tűnő ellentét, hogyha az ember meghallgat egy kormánypárti önkormányzati politikust, és egy nem kormánypárti önkormányzati politikust letlégjen az polgármester. Ők Budapest vagy a kerületek helyzetéről, az önkormányzatok helyzetéről anyagilag humlok egyenest ellenkezőjét mondják. Amíg az egyik azt mondja, hogy komoly pénzügyi nehézségek vannak, addig a másik elmondja, hogy milyen forrásokból érkezett több, ennek következtében nem is érti, hogy mi a panaszkodás oka. Ez hogyan oldható fel, vagy ha nem feloldható? A mi beszélgetéséből miért kéne azt érezniük a kejfejancsi nézőinek és hallgatóinak, hogy neked van igazod? Már ami az anyagi helyzetért illeti, annak a leírását, Budapestet vagy Zuglót illetően, vagy Budapestet hát és az... Zuglót illetően? Azért, mert mi illatott mondunk, és nincs érdekünkben mást mondani. Egyébként a kormány sem cáfolja azokat az állításokat, amik teszünk, csak ezek... Ja, a fővárosi a közgyűlés a kommunikációt... vitáit megnézed, akkor ott a, a, a Fidesz-KDNP képviselői permanensen arról beszélnek, hogy fővárosnak nincsenek olyan anyagi gondjai, mint amiről a főváros vezetés és az önkormányzati képviselők beszámolnak. Na most akkor csak egy tényszerű közlés. Tarlós István is folyamatosan ezekre az anyagi nehézségekre panaszkodott, amikor még főpolgármester volt. Azóta pedig hatványozottan történt ez meg. Tarlós idejében még nagyjából 12 milliárd forint volt, 10-12 milliárd forint volt a szolidaritási adó, ez a főváros esetében ma már 50 milliárd forint közelébe lesz. Tehát, hogy viszonylag egyszerűen igazolható a számok nyelvén, és akkor most tekintsünk el attól, hogy melyik politikus mit mond. Itt van két számtalós idejében ennyi volt, most meg ennyi. Viszonylag egyszerű eldönthető kérdés, hogy akkor kinek van igaza. Mi az, ami a te mondandód? Ugye arról beszélnek, nem tudom, hogy a, hogy a HVG, amely hivatkozott, mit ért, ugye azért se. Olvastam el, mert én ott voltam, tehát ennek következtében én emlékszem arra, hogy mit mondott kis Ambrús, Egységes parkolási rendszerről nem beszélt, arról beszélt, hogy mennyiben változik és mennyiben egységesedik, de kifejezetten egységes parkolási rendszer nincs, hiszen például az, hogy a kerületek önállóan folytatják a parkoló díj beszedését, ahhoz, ahhoz jogszabályi változás, kérdésé jogszabályi változást a fővárosi önkormányzat nem tud produkálni, arra a parlament alkalmas. Az, ami most az egységesedés irányába mutat, az technikai vagy tartalmi jelentőségű, és lehet légyen bármelyik te mekkora jelentőséget jelentősége, tulajdonítasz neki. Ez tartalmi jelentőségű, mert az autós felhasználó nem azon az alapon parkol, hogy most melyik önkormányzatnak fog a területén parkolni, hanem, hanem ő egy, megáll egy utcába, egy téren, és ott szeretné elvégezni a dolgát, és a lehetőleg a közelében parkolni. Tehát neki teljesen lényegtelen kérdés, hogy kinek, hogyan oszlik meg ez a bevétel, tehát az ő szempontjából egy, egy transzparens szabály, ami minden kerületben ugyanúgy működik. És nem kell, hogy figyelje a kerület határokat, mert a, körzet, a parkolási körzet határokat kell csak figyelembe vennie. Szerintem ez az egységesítés maga, és ennek egy másik régi dilemmája, amit még Tarlós vetett fel, hogy mi lenne, ha a kerületektől elvonnák ezt a pénzt is, és a főváros a BKV vesztességének a finanszírozására fordíthatná. Ami mondhatnánk, hogy egy remek ötlet, de hát a kerületi önkormányzatoknak is van egy csomó finanszírozási problémája, ami ugyanúgy orvoslásra szorul. Tehát itt egy olyan dilemmát kellene szoroldani, hogy nem egymástól kell elvennünk a rongyos holmit, hanem a nagy kalapot kell nézni, és erről is beszéltünk, hogy a budapestiák által befizetett napi 20 milliárd forint adóból, amiből nagyjából 2% maradt helyben, kettőtet írd és mond 2% marad az állampolgárok által befizett adóból helyben az önkormányzatoknál. Nyilvánvalóan nem lehet minden feladatot elvégezni, és a kormánynak megvan 98%-a arra, hogy egyébként az állami, az vidéki kiegyenlítő szerepét ellássa, de hát azért nem lehet megfolytani azokat a településeket se, amelyek területén termelődik ez az adóbevétel, ami mindannyiunk adóbevétele. Te nem tagadod, hogy azon kívül, hogy zuglóval foglalkozol, foglalkoztat téged mindaz, ami Budapestet érint, ennek van a különböző fórumai, város mindenkié, ahol legutóbb a rakpartról, és mind arról volt szó, ami most a, amit most a rakpart fémjelez, vagy szimbolizál, ha tetszik. Mi volt ezen az EHT találkozom? Tulajdonképpen szakértők és a főváros mi volt a célod azzal, hogy ezt a beszélgetést létrehoztad? Nagyon egyszerű. Van egy társadalmi vita, hogy hogyan szolgálhatja jobban a város a jövőben az itt élőket. Ennek az egyik eszköz, de csak a sok eszköz közül egy, hogy a rakpart gyalogosoknak történő visszaadása vagy odaadásával nyilván sérülnek közlekedési és autós érdekek is. Az volt a beszélgetésnek a tárgya, hogy hogyan lehet ezeket az érdeksérelmeket annyira közelíteni egymáshoz, hogy mindkét fél számára elfogadható kompromisszum jöjjön létre. Egy pillanatra menjünk vissza én... a múltban, biztos tudnom kéne, de elfelejtettem, hogy melyik orgánumnak való főpolgármesteri interjú után lángolt fel ez a vita, amely egyébként Magyarországra abszolút jellemző. Tehát nem arról van szó, hogy van egy döntés előkészítési folyamat, amelynek egy bizonyos fázisában tudatosan valamivel előjönnek, hanem egyszer csak bedobódik egy téma, aztán téma, utólag hivatkoznak arra, hogy ez benne volt a főpolgármester eredeti programjában, de ez már tulajdonképpen fügefa levél. Te, ha itt maradunk a rakpart problématikájánál, te érted, és ha érted, elmagyarázod-e nekem, hogy valójában ebből hogyan lett pillanatok alatt egy gennyes kelés, miközben de facto nem állunk ott a küszöbén, csak szó van róla, de hogyan lett ebből egy olyan szimbolikus kérdés, amely egyébként megint alkalmas arra, hogy a fővárost akár politikailag, akár nem politikailag, de inkább politikailag meg lehessen osztani. Te ezt érted? Szóval én értem, ennek egész egyszerűen politikai vetülete van, amit az emberek még nem értenek eléggé, Abba szoktak általában politikusok belekapaszkodni. Mert hogy ez nem volt úgy napirenden, hogy minden részletést értsék a budapestiek, és ebből a szempontból valóban úgy tűn, mintha nyusziak a előkerült volna, de nem ez volt a helyzet, mert nem csak karácsony Gergely programjában, korábban az én programomban is, sőt még talos Isten programjában is benne volt, hogy forgalom csillapítani kell a rakkartot, és hosszú távon vissza kell adni, vagy oda kell adni a gyalogosoknak. De ez persze akkor működik, ha az alternatív közlekedési módok, mint például első helyen, első helyen a BKV, olyan minőségi és mennyiségi szolgáltatást tud nyújtani, hogy tényleg ki tudja váltani Jó, akkor a hajában. akkor a madártávlatból. Ha madártávlatból nézel Budapestet, akkor Budapest közlekedésével alapvetően mi a probléma? Alapvetően az a probléma, hogy egyre több és több az autó, és ez például abból adódik, hogy az agglomerációval beüzönlő autómennyiség is évről évre nő. Borda, ezzel kapcsolatban pont költöttek. az hangzott el, hogy az agglomerációban szándékosan költöznek ki az emberek, viszont az agglomerációban nem nyerik el azt a munkát, amit egyébként a a munkahelyi változásokkal ami egyébként a kapcsolatban beáll. Magyarul, hogy a munkahelyük ugyanúgy megmarad, és ennek következtében e, jön létre egy ilyen ingázás, amely megterheli a fővárost, akárha a munkahelyek is kitelepülnének oda, akkor ez érdemi változást okozna. Ez is felmerült adott esetben, ebben a beszélgetésben? Abszolút. Sok minden felmerült, de azért mondok egy konkrét zuglói példát. Tehát, ha például egy zuglói polgár szeretne egy olcsóbb Kertes házat, kertes családi házat, Igen. akkor ez zuglóban már borzasztó drágán tudja csak megtenni, és ha az adott családnak nincs ehhez elég forrása, akkor azt mondják, hogy jó, akkor ők kiköltöznek, az ugró példáját. Mondom, kiköltöznek Magyaródra vagy éppen Szadára, mert uh -huh. az esik irányba. Uh -huh. És onnan, ami korábban csak egy autóval jártak mondjuk munkába, Onnan már kettővel fognak, mert a gyerekek ritmusa, meg a papa-mama munkahelyi életritmusa nem biztos, hogy egyezni fog. Ezért két autóval jönnek vissza a zuglóba. És ezáltal borzasztó nagy közlekedési és környezeti terhelést eredményez ez a kiköltözési hullám. Tehát erre társadalmi szintű, meg közlekedési szintű válaszokat kell tudni adni, hogy ezt a folyamatot megállítsuk. Egyébként sajnálatos módon is, hogy Budapest bejelentett állandó lakossága folyamatosan csökken az elmúlt években. Volt ebbe egy tizen évvel ezelőtt egy fordulat, amikor megelégelték az agglomerációban élők, hogy túl sok ideig tart visszajutni a városba, akkor volt egy visszatelepülési hullám, most éppen megint a kifelé települési hullám, és ennek nagy a Covid volt az egyik fő kiváltó oka, az emberek rájöttek, hogy nagyobb térre van szükségük, mint amit a város nyújt nekik. Mi hangzott el a felek részéről? Kik voltak a felek, mi hangzott el ebben a beszélgetésben? Alapvetően szakértők, volt főépítészek és város. Városi szakértők most a neveket tegyük félre. Nem, e, ami, viszont a, ami viszont a kompromisszum volt, és e, bízom benne, hogy ez majd lehet a megoldás, ezt én összegeztem abban a formában, hogy a rakkart, a Pesti rakkart teljes szakaszán meg lehetne szüntetni az autóparkolást. Ez persze már nyilván egy kompromisszum. E, az autóparkolók helyén ki lehetne alakítani egy zöld sávot, fákkal, bokrokkal, és mondjuk egyéb, egyéb alkalhatós akár padokkal is. Ezen kívül forgalomcsillapítottá lehetne tenni a teljes rakkartot, akár olyan burkolattal ellátni, ami ezt biztosítja, és 30 km per órás sebességet, és beszűkíteni az útpályát, egy-oda-egy visszasávra, és a teljes nyári szezonban csak gyalogos forgalommal lehetne igénybe venni hétvégén te ugyanúgy ünnepnapokon ugyanúgy, és, kivét, és csak a fennmaradó időben, tehát mondjuk a hétköznapok és nem a nyári időszakot tekintve lehetne az autóközlekedés e, csilla, e, forgalomcsillapított hálózati szerepe. Szóval e, egy olyan kompromisszum, ami egy kiinduló helyzetbe e, Nehezen, de elfogadható, akár fogcsikorgatva, de elfogadható az autósoknak, és ugyanilyen módon elfogadható a gyalogosoknak, a babakocsis kismamáknak, vagy éppen az idősebbeknek, vagy a turistáknak. Tehát azt mondják, a jó kompromisszum az, ami mindenkinek, mind a két félnek fáj. Ez például lehet egy olyan megoldás, ami az elindulást segíti, hogy ne véres harcok keretében kelljen valamelyik félnek úgy megélnie, hogy vereséget szenvedett, és ahogy megyünk tovább az időbe, ha ezt mondjuk így ebben a forralban be tudnánk vezetni valamikor 2024-25 után, mert hogy még a munkát el kell előtte végezni, az nem csak egy egyszer lezárás, hanem átalakítást is jelentene, ö, akkor utána, ahogy, a, ahogy az autós forgalmat tovább lehet csillapítani, ö, akár napokkal tudna bővülni az autómentes időszakok ö, napjainak a száma és akkor egy, lehet, hogy pár év múlva el tudnánk jutni oda, mindenféle érdemi konfliktus nélkül, hogy a rakart már csak a gyalogosan ö, ö, oda látogatóként. Szóval ö, valahogy így, így képzelném el a kompromisszumot. A, az egyik napról a másikra az egyik fél akarata érvényesül, azt én nem tartom jó kompromisszumnak, és ezért azon fogok dolgozni, hogy olyan, olyan szülessen, olyan megoldás szülessen, amit, ahogy mondtam, mind a két fél el tud fogadni, legalább átmenetileg. Oké, okay, magyarul, hogyha a, borít... ki, hogy működik -e? Jó, hogyha a borítékot nézzük, és a borítékból ki kéne húzni a győztes nevét, mint egy Oscar átadáson, akkor jelenleg nem tudnád megmondani, hogy ezen a borítékon mi áll egy bizonyos konkrét időpontban ravonatkoztatva a rakpart használatát illetően? Én véleményem szerint most kibontottam számodra a borítékot, és én azt állítom neked, hogy ez, amit most felsoroltam, és lehet, hogy e, nem, tehát, hogy ezt még meg el kell mutatnom e, még van hogy hogy nézne ez ki, de hogy ez az a kompromisszum, ami mind a két e, e, csoport érdekeit, és akár a politikai érdekeket is, szakma politikai érdekeket is képviselni tud. Én azt nem hiszem, hogy. Vagy az egyik dominancia, hogy maradjon csak az autósoké, ezt sem hiszem, hogy ez békét teremtene. De azt sem tudna rövid távol megoldást hozni, hogy csak az autósoké, vagy csak a gyalogosoké, az autósok megoldják meg az életüket, mert Azért ez egy város, amelynek szerves részét képezi az autós közlekedés is, és persze a várospolitika mindig preferálja, hogy a lehető legnagyobb mértékben az emberek inkább a közlekedést használják, mert annak kisebb a lábnyoma, tehát mondjuk például egy, egy csuklós buszon elfér 80 ember viszonylag kényelmesen, ugyanennyi autó az meg egy több száz méteres sort igényel. Tehát, hogy ugyanennyi autós közlekedésben, ráadásul úgy, hogy dominánsan az emberek egy, egyedül, vagy maximum két fő közlekedik egy autóban. Tehát az biztos, hogy a város kapacitásai nem bírják el azt, hogyha az emberek továbbra is egyéni autó közlekedésben akarják a, az életüket kiszolgálni, mert szerintem nem férünk el, és nincs is annyi parkolóhely, hogy az utazási cél végén mondjuk meg tudja azt tenni, hogy lerakja az autóját, és utána gyalogosan indul tovább. Magyar... So, ebben azért nagyon sok feladat van. Nagyjából két és fél hónap fog eltelni, mire legközelebb beszélgetünk. Zuglóra vonatkoztatva, anélkül, hogy jós csinálnék belüled, ez a két és fél hónap uh, legalábbis a tervezett eseményeket, illetően a nem tervezettekkel kapcsolatban lenne a jóslás. Mi az, amire kitérnél, és mi az, amit fontosnak találsz július-augusztus-szeptember első felett? Hát mi ugye nem fogunk találkozni, de a munka nem áll meg egészen. És föl <gül> nincs kétségem, igen. Közeteig végéig, úgyhogy még nem tudom elmondani neked, hogy a következő két és fél hónapban mi minden fog történni. Sok minden fog történni, és sok váratlan dolog is történhet. Ezért van egy olyan szabályozás is, hogy nyáron, speciális esetekben, részben a polgármester részben bizonyos bizottságok kapnak felhatalmazást azért, hogy a rendkívüli helyzeteket tudja kezelni az önkormányzat. De eddig minden nyáron voltak rendkívüli helyzetek, például a rendkívüli helyzet, ha van egy borzasztó nagy esőzés vagy vihar, viharkárral, ahol azonnal és rendkívüli intézkedések is szükségesek lehetnek. Ma ezt nem tudjuk, és nagyon remélem, hogy ezt a nyarat elkerüli, de ez csak egy a sok közül, ami történhet. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Szeptemberben folytatjuk. Köszönöm. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Horváth csabát hallották, Zugló polgármesterét. Nem tagadom, hogy a mai nap azért más, mint a többi. Szalai Dánielnek köszönöm, hogy megemlékezett a média egyen, a Facebookon is a műsor átmeneti szüneteltetéséről, illetőleg arról, hogy új gazdát keres, aki saját magam leszek. Nem, mint hogyha egyébként a 168 óra gazda lett volna, egyáltalán a gazdaszó az számomra, mint a fő isben. De ebben biztos az én múltbéli élményeim, vagy az egész történelemhez való viszonyom van benne, elnézés, hogyha félérthetőbben, vagy rosszul fogalmaztam volna. Most minden esetre az elmúlt pillanatokban, amit láthattak, az volt, hogy azokat a bejegyzéseket, amiket írtam, nem azért, mert megbántam volna őket, hanem azért, mert ez rám nem jellemző a Facebookot, illetően töröltem. A velük kapcsolatos reakció természetesen ott marad, ugyanakkor uh, uh, Rengei Rengei, micsoda? Rengei Miklósnétől ez minimálisan se az elnézéskérés gesztusa, inkább az, hogy Rengei Miklósné még annyi energiát se tudjon tőlem elvonni, mint amit elvont. Másodperceken belül visszajövök. 5 percet kaphatok? Ötök. Persze. Köszönöm. Szia, szia. 061, 712, 42 bármilyen témában. Van 5 percünk. 061.71242 712 42 El László, majd kisambrus lesznek még a kejfejöncsi mai vendégei. Aztán elköszönök abban a reményben, hogy szeptember 12-én hétfőn valamilyen módon felvesztük egymással a kapcsolatot, hogy milyen módon, hogyan, hol, halvány, lila gőzöm nincs, és ezzel kapcsolatban most itt hirtelen találgatásokba se szeretnék bocsánatkozni, lesz egy kejfejjancsi.hu, nagy valószínűséggel ott, hogy vajon a médiai vagy bárki más segíte abban, hogy megtaláljanak, legyenek kíváncsiak, és legyenek kíváncsiak, meg hát legyenek kíváncsiak alapvetően korosztárral való -e, tekintet, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül, a nyelvi korlátokat átmenetleg nem tudom feloldani. 061-712-42, 250 másodperc áll a rendelkezésünkre, hogy arról beszélgessünk, amiről akarnak. Én az íg a világán semmit nem vetek föl, elég e, tapasztalt, búcsúzó vagyok. Köncseppet, ha ejtek, azt majd műsoron kívül fogom megtenni. 061-712-42. Mindenféleképpen szeretnék mondani, mert miközben itt mindenkinek köszönetet mondtam, nem győzök. Köszönetet mondani az elmúlt három hétben az Európa amely elévülhetetlen érdemeket szerzett. Azzal, hogy teret biztosítottak egy fejjáncsi elkészítéséhez, itt a Szent István körút hét szám alatt Ban Bennbólnak neki részére átmegállt. Köszönet az Európa 06171242 másodszor 212.42. 42 senki többet? Aló. Jó reggelt! Jó reggel. kívánok! Első László Nemzeti Múzeum főigazgató. Csapjál eh, propagandát a ma esti múzeumok éjszakájának inkluzíve Nemzeti Múzeum. Tévesen propagálom a múzeumok éjszakáját, de nem a ma estit, mert az holnap lesz. Oké, okay, rendben van, akkor a, hol, a, a holnap esti múzeumok éjszakáját. Ugye én el vagyok veszve, ugye nekem ez a mai műsoram, úgyhogy valószínűleg ezt a mai napot ezt kimerevítem, és egyfolytában ezt látom, de elnézést kérek a múzeumok éjszakájától, amely holnap lesz. Beleértve, hogy világszenzáció is lesz a Nemzeti Múzeumban, Torsoi Lemezek címmel nyílik kiállítás a múzeumok éjszakáján, holnap este 10 órakor. Hát valóban, ez a, ez, a lényeg, ez a lényeg, szerintem az egész múzeumok éjszakájának ez a fő programja. Ilyen, ilyen nagyszerű, szenzációs dolog nem is volt már, nem is tudom mi jót. Tehát, múzeumok északáján éjszaka-tízkor megintni egy kiállítást, ez már önmagában attrakció. Uh, az is uh, mondhatni, hogy extrém hogy úgy fog megintni egy kiállítást, hogy itt lesz uh, a kultúrás és innovációs minisztérium, minisztérium miniszterehetese, de mellette Schiffer Miklós, uh, író, divatszakért uh, én nem tudom, mi mindenhez ért a Miklós. Tehát, hogy egy ilyen nagyon érdekes kontextusban akarjuk bemutatni a de az igazi attrakció az az, hogy az elmúlt évszázadok során a földbe előkerült összes magyar tarsőlemet egy kiállításban lesz látható. És ami az, az attrakció, hogy az elmúlt időszakban két új tarsőlemez került elő, ennek a két tartsolemeznek a bemutatása köré szerveződik az egész kiállítás. Hát ez azért is óriási nagy dolog, mert hát az egyik, a kettő előkelő tartsai fantasztikus szenzációnak, szenzációnak számít. Mert? Persze, hát, így mert vagyok. A... Nem nagyon akarom még e, leülni. Azt szerintem, hogyha minél többen eljönnének, nem csak a megnyitóra az elkövetkező, három hónapban is, de egy olyan tartsai lemez sikerült a földbe előhozni a régészetnek, amely tartsai maga gyönyörű, először gyönyörű, másodszor az a, a különlegeség, hogy teljesen éppen maradt a bőr, amire fel vannak rakva a a díszítő elemei, erre még nem volt példa. Hát egy ezer évig megőrződött tökéletes állapotban a földben a bőr. Harmadrészt nem csak a bőr, hanem a, a díszítés is. De régóta vélemezték a szakértők, hogy bizonyos tartsolemezeken a, a, a díszítés az a, a rózsabogárnak a páncéljából készült, hasonlóan, hogy az egyiptomiak is. Használták a rózsabogarat. Itt, itt teljesen éppen megmaradt a díszítés, és a gyönyörű, szép zöld díszítései a, a tarsolyemeznek, az rózsabogár kitimpáncéjából van. Ez, ez maga a világ Tehát, hogy mi azt tudjuk a világ elé tárni, hogy, hogy a honfoglaló magyarok hasonló módon díszítették a dolgaikat, mint a, az akkor egyiptomiak, ez szerintem egy szenzáció. Ezeket a tárgyakat látni kell. Még soha senki nem látta őket egybe, és szerintem most nem is fogják látni. Nekem ügyben. nagyon tetszik a te lelkesedésed, még nincs egy egész éve, ha jól emlékszem, az, hogy te vagy a Nemzeti Múzeum főigazgatója. Az, hogy egyébként te ilyen tárgyak iránt, ilyen tevékenység iránt ilyen lelkesedést mutatsz, ez mennyiben van összefüggésben a főigazgatói hm. mi voltoddal, illetőleg, ha egyébként nem lennél főigazgató, de lenne egy ilyen kiállítás, akkor ugyanilyen lelkesedéssel és ugyanilyen ismeretanyaggal tudnál -e lelkendőzni, vagy valójában ez a szó legjobb értelmében összefüggésben van a mostani pozíciódó? Nehéz lennető elvállattani, de az az igazság, hogy engem a honfoglaláskora mindig érdekelt. Történel szakosként is két korszak izgatott igazán, a, a, az egyik a honfoglaláskora, a, honfoglalás a névfándorláskora, a másik pedig a, a 20. század közepét, két világháború között időszaka, illetve hát valamennyire még a kommunista időszaknak a kiépülése. Tehát uh, így, így uh, nem béhetem azt, hogy amikor egyeteművel azt hogy a régi szekmiszalát a földben azonnal kezdem érztem, hogy legyen egy ilyen gyűjteményes kiállítás. párazon gyorsasággal összeadták a kollégáim. Tehát én, én igazság szerint uh, uh, akkor, is lelkes, uh, uh, akkor is lelkesedéssel vannék a témáért, te nem így dolgoznék, hanem múzomban is biztos, hogy egy ilyen kérdésben az első között nem meg. Ahó! vagyok. Csak eltűnt a hangod. értem a mondatot. Figyelek. A... Hát ezt a mondatot. Ja, értem. Mondatom, el újat. Értettem. Uh, Itt van előttem a holnap illetve, hát, hogy ez hajnali fog tartani, kettő óráig az, hogy felsoroljuk az összes programot, ami a Magyar Nemzeti Múzeumban van, azt legfeljebb úgy lehet tenni, hogy felolvasom, és azt se fog tudni beleférni a miketünk idejébe. Mi az, amit te ezek közül a legfontosabbnak tartasz, illetőleg, hogy elhagyod-e a Magyar Nemzeti Múzeum területét, és átmész más múzeumba, mondván, hogy a múzeumok éjszakája nem korlátozódik egy múzeumra, természetesen itt Budapesten is, még egyszer elnézést az időpontért, ez szombatról vasárnapra Virradúra lesz. Én biztos, hogy nem fogom előzni a múzeumot, mert hogy itt van dolgom. Az embernek házigazdakért van feladat, a fejlőssége. Vagy ha elhagyom a múzeumnak a területét, akkor megyek hazaludni, mert némi siányat küzdködöm mostanában. Egyébként is, ugye addig is nagyon feszített ezt a program, mert ma én kápolnásnéken a kollégáimmal felavatom. Ugye van ez a csajági laura ura színpad, igen, ma, ma Kápolnásnyéki lisztművészház átadása, így van, illetve akkor a Magyar Tabak, Magyar Tabak fesztiválja is. is. Így van, tehát én, én gyakorlatilag uh, uh, mostantól fogva holnap éjszakáig, vagy szombatrajnalig megállás nélkül fog uh, cikázni a Velencétől és Budapest között, Hát, ma este hatkor kor megítjük a Liszt művészházat, ez a Verösmarty Emlékház mellett van, a Vox Kórus fog énekelni, két domborművet fogunk a nagy előtt leleplezni, az egyiket Pokorny Attila készítette Lisztről, gyönyörű szép, a másik egy régi, úgy föllelt Karrai Márvány Liszt dombormű, amelyiknek a készítője nem ismerjük, de így nagyon erősen vélemezhető, hogy telcsede lehetett a a, a szobrászművész, aki csinálta. Utána este hétkor, vagy bocsánat, kicsivel később elindul a Magyar Talk Fesztiváljának a Verencei Tavi részlege, szolnoki szimfonikusok lépnek föl a Csajági Róda színpadon, Kápolnásnyéken, Miklós Serika énekel, Pataki Bence, nagyon sokan mások, Bősz Ádám vezeti a misort, egy szuper este elé nézünk. A meg folytatjuk körbe, biciklizzük a Verencei tavat, állomásra, másra, koncertre, koncertre, és utána este meg Szente Vajnak a, Szent a legín lesz a Csegéról a színpadon, odamek az elejére én már láttam ugye, a, a, a játékszínben az előadás, és utána ro robogok fel a, a múzeumok éjszakájára Budapestre, tehát így cikázok az intézményünk és a Verencei Tavik utra és között. Láttalak mm. már néhány vitaműsorban, van, ahol otthonosabban, van, ahol még otthonosabban viselkedsz, hogy kellőképpen udvarias legyek. Legutóbb a hírtévében való megnyilvánulásodban azért maga a társaság kicsit szokatlan volt számomra. Te nem ilyen társaságban szoktál alapvetően megnyilvánulni, de a téma ennél fontosabb volt, és alapvetően az, ami megmaradt bennem, az részint a vármegyének, részint a Főispánnak a, a bevezetése kapcsán az volt, ugye te azt mondtad, hogy ez mint egy ezeket a titulusokat és ezeket a megnevezéseket meg is emeli. Ezeknek a jelentőségét, de a megemeli szót használtad, ez megmarad bennem. Ez mit jelent? És akkor szeretném csak, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen a szöveg, 193. paragrafus. A kormányzati szerkezet átalakítás mi a szükséges kiegészítés, valamint jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Emellett a javaslat a kormány megbízott elnevezését a történelmi hagyományok tisztelete és újjáélesztése jegyében főispárra módosítja, a főispán kifejezés visszaépítése a magyar jogrend, lehetőséget teremt arra, hogy a mai magyar közigazgatás több szállal kötődjön a kommunizmus előtti magyar államigazgatás fogalmi készletéhez és ezáltal az ezer éves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is tovább éljenek. Az európai országok esetében is számos példát találunk korábbi korokban visszanyúló kifejezések modern kori használatára és akkor különböző példákkal operál a törvényszöveg. Mit jelent a megemel? Uh. Én azt tudom mondani neked, hogy nagyon sokat foglalkoztam az én saját Megyérnek, Félmegyének. Megyérnek, mondjuk most már egy Fejér Vár a történetével, és olyan kiváló személyiségek voltak ott főispánok, mint mondjuk Szécsényi Viktor. Ő az egyik kedvenc karakterem. Aki 20. században volt főispánia megyének, egyébként a kiváló badászíró Szécsényi Zsigmondnak az édesapjáról beszélünk, fél főnemesi család, földbirtokos család sarjáról aki a saját korában a Vörösmarhai Társaságnak, annak a megyei irodalmi társaságnak, amelynek új alapítása után, rendszerváltozás követően én is tagja lettem, de a jogelődnek a saját vagyonából egy székesélyvárosi belvárosi, mondhatni egy palutát ajándékozott. Tehát, hogy olyan emberek voltak főispánként a megyék élén, meg nagyon komoly társadalmi rangjuk, jövedelmi viszonyuk, mondjuk, hogy, hogy közéleti felelősségérzetük volt, akik a saját vagyonukból képesek voltak áldozni másokért. Hát, hogy mondhatnám, félmegyében Károly Józseffelt, aki egyébként Károly milyen volt a féltestvér, és mindenben másképp is el, mint ő tehát uh, Markáns uh, kommunistelenes elkötelezettségét, uh, a tanárközösség elleni fölszólalását, tehát uh, nagyon komoly emberek voltak főispánok. Tehát hogy azért ez egy, ez egy uh, olyan státusz volt, mint ami a törvény szövegéből is, uh, a mostani előteresztés szövegéből is következik. Tehát ezért mondom, hogy ennek, ennek meg kell felelni. Tehát, hogy felesleg a főispánok ismert emberek voltak, tehát a megye első emberei voltak. Uh, a főispánokat nem lehetek csak úgy rángatni, nem úgy nézett ki az élet, hogy a. De nagyon korfélyt, jól beszélsz, hiszen az a kérdés, hogy vajon az eddigi kormánybiztosok és a főispánok így egymáshoz való viszonyulása fogalmilag és halmazatilag mindavval kapcsolatban, amiről te beszélsz, tényleg lefedik -e egymást. Tehát, hogy itt most valójában egy cseréről, vagy miről van szó? Nem, kormány, nem kormánybiztosok, kormány megbizottak. Kormány megbizott, elnézést. Én. Uh... Hmm. Én egyébként azt gondolom, hogy, hogy itt többről kell szólni a dolognak, mint egy cserének, Tehát akkor van értelme. Már önmagában a nézcseré egy szép dolog, mert akkor a hagyományhoz való ragaszkodásunkat ki tudjuk ezzel fejezni. Ez, hogy itt mindenféle avit, meg rossz időket idéző dolog lenne, nem. A rossz idők azok voltak, amikor a bármegyéknek a nevét a kommunista alkotmányjal elvették. Tehát, hogy, hogy Uh, szó nincsen erről. Ezer éves megye beszélünk, sok száz, vagy mondtam ezer éves hagyományról beszélünk. Nem, uh, nem lehet a vármegyéhez olyan uh, negatív sztereotípekat kötni, amelynek semmi közel nincs a bármegyi rendszerhez, meg a közgazatásnak a lényegéhez. Tehát az, hogy a királyság idején történtek rossz dolgok is, hát mi melyik korszakban nem. Hát ez uh, nyilvánban nem erről van szó. A tehát én már azt is jónak tartom, hogy ha, ha olyan neveket, mint amin a Kúria vagy a Vármegye, ezeket felevenítjük és újra használjuk. Nagyon helyesen. Sok más ország nem engedte uh, a fogalmaiknak az elvételét, meg a kisejátítását. Megjegyzem, hogy ha nem lett volna kommunizmus, akkor a tanács uh, se lett volna a negatív konnotációi a kifejezés. A Rathaus, tanácsház, ez egy tükörfordítás. Városi tanácsok voltak a Városi polgároknak a, a, az önrendelkezését fejezte ki az, hogy a városi tanácsokon belül döntöttek a saját sorsokról és az életükről. Tehát ahogyan mondjuk Erdélyben, Székesföldön, a román közögetésnek megfelelően ma is megyei tanács van, és ott ennek nincsen kommunista érzete, vagy ilyen konnotációja, így lehetett volna nálunk is, teljes egészében legyalult ezt a kommunizmus, tehát erről szólt a kommunista rendszernek a nyelvi háborúja, hogy kísérjátítsen fogalmakat, hogy elvegyen fogalmakat, értelmezzen fogalmakat, hogy azt mondja, hogy a szabadság gondolata az csak a kommunistákhoz köthet, legyen köthető, hát lásd, szabadság köszönés, szabadság, illetve szabadság, napilap, tehát, hogy, és ugyanezt történt, hogy azt mondjuk, nem, a vármegye az negatív, a főéspán az negatív, az, az a rossz érteleművet, úri világot fejezi ki, ezért legyen megye, meg legyen megyei tanács, meg legyen megyei tanácselnök, és a többi. Tehát szerintem már a fogalomnak a visszavétele is helyes törekvés. Én ezt el tudtam volna képzelni tíz évvel ezelőtt az, az újabb törvény elfogadásakor is. De én annyit mondtam a televízióban, és ezt tartom most is, hogy ennél a dologban többet is bele lehet gondolni, meg bele lehet vinni. Tehát meg lehet emelni még jobban a, a, a főispáni rendszer, rendszert, és ez nem, kell, ez nem kell további jogszabálymódosítás, csak egyszerűen azt az elvárás megfogalmazni, hogy akkor a kormány megbízottból főispánál avanzsált személyek, vagy főispánnál átnevezett személyek, azok tényleg a megye első emberei legyenek. Tehát, hogy ők tényleg a viselkedésükkel, a megenésükkel, a megszólásaikkal, a nyilvános szerepléseikkel, azt is fejezzék ki, hogy ők a megyei első számú politikai, vagy közigazgatási vezetői, bocsánat, korrigálatottak az első számú vezetői, és hogy a, a kormánynak uh, tényleg uh, olyan képviselői vannak a megyei közigadatás élén, akik egyébként az ország uh, kiemelkedő személyiségei közé tartoznak. Itt elköszönök tőled és abban a reményben, hogy mind a ketten megérjük, te biztosan, mert sokkal fiatalabb vagy, és remélhetőleg én is a szeptembert, akkor elvileg szeptember 12-én kezdem. Ki tudja már hanyatszor, kej fejancsi, és akkor ismét beszélgetünk a világ és saját dolgainkról. Kelemes nyaralás, illetve valamikor összefutatunk a Szia, Kívánom neked is, és szépen. a is. Szia. Elsimon Lászlót látták és hallották, már amennyiben a fényképét látták. Köszönöm minden orgánumnak, amely megemlékezik a Kejfej Jancsi búcsújáról a 168-tól, valamint Abeli Reményének ad hangot, hogy a műsor megmarad. Köszönet illeti Kurtás Andrást, köszönet illeti Lakatos János, Galambos Ádámot és az Európa Bizztrót, amely az elmúlt három hétben hátteret biztosított Kurtás András. Galambos Ádám és Lakatos János tevékenysége nem az elmúlt három hétre korlátozódott. Miután én a Kisambusszal folytatott beszélgetés végén nem fogok külön beszédet intézni, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, abban a reményben, hogy szeptemberben találkozunk, mindenkinek nagyon kellemes nyarat és Munkasikerekben és szexuális életben gazdag élményeket kívánok így ebben a sorrendben. Egészség, szerencse. Jó reggelt kívánok, Fiala János! Nem tagadom, és már nem először mondom, hogy élményszámban mennek az önáltal folytatott beszélgetések, és azok a háttérbeszélgetések is, amelyekre az elmúlt időben meghívást nyertem, elsősorban amiatt. Mert hogy hát egészen üdítő kivételként tekinthetőek ezek a beszélgetések a tekintetben, hogy lehetséges, hogy szakmai kérdésekben újságírók és ön nem értenek egyet, én legutóbb meg se szólaltam, tehát ez rám nem vonatkozik. Minden esetre az a politika, amely az elmúlt időben legalábbis mondjuk Budapestet illetően, de mi Budapestről beszélünk, tehát most más kérdés nem tartozik ide, általában teljesen ellehetetleníti a beszélgetés, mert egy olyan öntetet tesz az alapanyagra, amitől az alapanyag már-már fogyaszthatatlanná válik. Az önnel folytatott beszélgetések itt, illetőleg ezek a háttérbeszélgetések egy tízes skálán nagyjából tízesre nélkülözik ezeket az önteteket, és ha megengedi, ha nem, legfeljebb lerak a telefont. Én szeretnék ehhez önnek gratulálni. Köszönöm szépen. Minden ilyen csinált jól esik. Ön egy kivételes cseret. állatfaj. Ezt nem isem. Hát nézze, abban a körben, ahol én mozgok, hasonlót nem ismerek. Még csak tehát hasonlót ismerek, de akinek a tevékenység, de ő a tevékenységét egyéb körülmények miatt nem tudja ennyire leválasztani, mint ön. Ráadásul Önt még illoyalitáson se lehetett rajta kapni, hiszen ezt a tevékenységét folytathatná úgy, hogy közben különböző megjegyzéseket tesz, mint egy jelezvén, hogy ön mennyiben más, mint a város egyéb vezetői vagy képviselői, de én az ön megnyilatkozásaiban, hát ha csak nem vagyok uh, nagyon érelmes egyetlen ilyen megjegyzésére és emlékszem. Szóval ráadásul még elegáns is. Ne aggódjon, nem akarok semmit se kérni öntől, nem azért dicsérem, mert valamit cserébe kérni akarok. Értem, de, ja, de szerintem is szabad... Uh isnak lenni az embernek, mert ugye ez csak csapatban működik, és ez most nem egy lózunk, hanem én ezt tanultam meg a, az illögötést, meg a politika világába hogy... Alapvetően hol ez a tudás? Szerintem a kormányzatban még 2002-2010 között. Ugye azért ott sok tereten tudtam, láttam, hogy kellett dolgoznom, és az sok mindent lát az ember, hogy hogyan lehet kell működtetni a közösséget. Voltak tanítói? A... Akikről megemlékszik? Abszolút. Tehát nekem nagyon meghatározó volt uh, Kis Péter, aki már jó pár éve nincs közöttünk. Nagyon sokat tanultam arról, hogy kell működtetni a köziozgatási rendszereket. Uh, és, és például egy ilyen alapmondás, és ezt uh, a kollégáknak is mondani, hogy uh, nagyon fontos, hogy tudjunk kérdezni. Hiszen a, a, a mi feladatunk nem az, hogy kinyilatkoztassunk, hanem jó kérdéseket tudjunk feltenni, ami esetleg további gondolkodásra inspirál. És egyébként az, hogy jó kérdéseket tudjon feltenni az ember, az nem szabad ebbe türelmetlennek lenni, mert van, hogy kell egy jó pár hónap, amíg az ember megtanulja, beletanul abba a környezetben, amiben dolgozik. Viszont ez utána kifizetődőből válik, hogyha jó és hasznos kérdéseket tudunk feltenni. Én őszintén remélem, hogy szeptemberben folytatódik, majd a Kejfejancsi immáron nem a 168 órán a beszélgetéseink is folytatódni tudnak, mert az, hogy én élvezem az önnel való beszélgetést az egy, de ahogy én tapasztalom ezzel a Kejfejancsit követők táborában nem maradtam magamra részint a részék, részint a hallgatók részéről. Ami a tegnapot illeti ilyen apró dolgok, hogy ma Navracsis Tiborral folytatott beszélgetésben kiderült, hogy a sajtó pontatlanul nem július második felében kerül sor a találkozóra, hanem július második hetében. Uh. Ezt valahogy a sajtó átírta, és én is rosszul kérdeztem. Július második hetében navras Tibor nem tudta megmondani, hogy pontban mikor, de állítólag már időpont is van, tehát ami, amikor leülnek, és ez egyébek között azért is hangzott el, amiről tegnap volt szó, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetségének konferenciáján talán Éppen most beszél Navrasis Tibor is, aztán Karácsony Gergely vagy fordítva, mondta, hogy hát nem ez lesz az az alkalom, amikor hosszan beszélgetnének, hiszen szerezne egy protokolláris vagy szakmai esemény, a másik pedig egy személyes találkozó. De megerősítette azt a tényt is, hogy ma legalábbis nagy valószínűséggel egy készfogás erejét találkozni fog a főpolgármesterrel. Csak ennyi a, azzal kapcsolatban, hogy tegnap erről egy anpasszal mondat erejéig volt szó. Igen, bár szerintem én ebből jól fogalmaztam, mert azt mondtam, hogy július 11-i héten, ami de facto július... Nem önnek lehet fölrólva. És szerintem hogy már majdnem közel van ahhoz, hogyha valaki kiszámolja, hogy akkor az most július közepe, vagy a második fele. Én úgy tudom, hogy, hogy tényszerűen július első felébe fognak találkozni. Akkor egy gyászbeszédet mondani a fővárosi közfejlesztések tanácsa kapcsán, amelynek a működését én soha se értettem, bár Gulyás Gergely megpróbálta megmagyarázni, és amelynek a hiányában, mint kiderült, jelen pillanatban most éppen semmi sincsen a kormányzat és a főváros vezetése nagyjából, mint Budapest, csak éppen nincs hajójárat és nincsenek hidak. Én hogy ugye sokszor beszélgettünk erről a Fővárosi Közfejlesztések tanácsáról. Nyilván, amikor az ember benne van, akkor ezt nagyon-nagyon kritikusan tekint rá. Továbbra is azt gondolom, hogy sok szempontból ez egy rossz mechanizmus volt. Ugyanakkor ahhoz képest, hogy még nincsen semmi, és a kormányzati szereplők között nem lehet eligazodni, és most nem cinizmus ez a részemről, és még az sem igaz a dologban, hogy azért, mert ők úgy állnak hozzánk, hogy ez sokkal negatívabb mint az előző időszakban, egyszerűen annyira felfogadták a kormányzati struktúrát, hogy láthatólag ilyen kérdésekre nincsenek válaszok, hogy ki ebben a rendszerben, aki a Budapesten... Mondjon egy kérdést, kérdés, amit föltenne valakinek, amivel kapcsolatban fontos lenne a válasz. Például azért nagyon fontos, hogy az egészséges Budapest programnak az idei felhasználásáról töltő döntést a for, kivel lehet, is kell megbeszélni. Ennek a hiányában mi az, ami elmarad, vagy csúszik? Kerületi egészségügyi fejlesztések rendben. De ez, kapcsán, már, ez már effektíve bekövetkezik, vagy még a határán vagy már csúszik? Ez effektív csúszik, hiszen hogyha februárban megállapodtunk, leütöttük volna azt a közel megállapodást, a helyzetet, ha, amiben kitárgyaltunk tulajdonképpen az FKT keretében, akkor a támogatási szerződéseket már meg volna kötni a kormánynak és a kerületi önkormányzatoknak, a kerületi kör, önkormányzatok pedig ki tudták volna jönni a közbeszerzéseket, és most már folyna beszerzés, vagy lehet, hogy valahol ez már Ez mekkora a csúszás? Minka. Szerintem, hogyha ez februárban meglehetett volna állapod, és most van június vége, akkor azért ez jó látszik, hogy ez egy-öt hónapos csúszás benne van már a rendszerben. De, De akkor ez, ez nincs is közvetlen február... összefüggésben a kormányváltása? Hát a választásokra lehetett fogni, hogy a választások előtt az előző kormány nem akart egy ilyen horda ügyben -e megállapodni velünk, lehetett volna egyébként szerintem, de onnan április harmadik óta meg egyértelműen kevereg ez a probléma. Ugye ez azért fontos, hogy egy 10 milliárdról van szó per év, és azért is fontos, mert ugye ez össze van kapcsolva azzal a kérdéssel, hogy mi az Atlétikai Világbajnokságot azért igen. vettük tudomásul, hogy ezért cserébe évente 10 milliárdot kap Budapest egészügyi fejlesztése pluszban és ennek a, ennek a keretnek a felosztásáról kellene dönteni, hogy haladjanak a munkák. Ugye még van egy az időbeli csúszásnak egy nagyon objektív problémája. Én látjuk, hogy napról napra drágul minden a világpiacon, és egyre nehezebb beszerezni, főleg, hogyha valami építési beruházástól van szó, ehhez a megfelelő vállalkozókat. És egyre drágább. De tulajdonképpen, hogyha valamit márciusban kiírnak az önkormányzatok, az biztosan és objektíven olcsóbb árajálatot kapnak, mint hogyha majd esetleg ősszel képesek lesznek ezeket kiírni. Hiszen sajnos azt látjuk, hogy amikor még június második felével a kormányon nem tudjuk, hogy ki a tárgyalópartner ezekben az ügyekben, akkor ez nagyon nagy valószínűség át fog az egész csúszni a nép második felére, és egyre drágább lesz ezeknek a egészségügyi fejlesztéseknek a beszerzése. Nem tagadom, hogy engem egy csomó olyan érzelem befolyásol, amit egyébként sem a médiában nem tolerálnak, az államigazgatás gépezetében sem jellemző, vagy ha igen, akkor arról ritkán beszélnek, de árulj el, de ha nem akarja, akkor ne tegye, a szó formális értelmében, a tekintetben, hogy már nem egymás partnerei önök elköszöntek egymástól Füriás balázsal. Nem köszöntünk el, egyébként beszélő viszonyban vagyunk. Ne, ne, nem azt kérdeztem, hogy azóta elvesztették-e egymás telefonszámát, mert ez valószínűtlen. Csak úgy bennem nem tudom, hogy az van, hogy az ember fölhívja a másikat, és azt mondja, hogy figyelj, ezentúl izé, de már más területen dolgozom. De lehet, hogy ebben én tévedek, mert ez nem így működik. E, azt mondta, ez a mondat nem hangzott el, de beszéltünk egymással, mert hiszen tovább nem értem, segítségét kértem, hogy hogyan működik a kormányzati döntéshozattal Budapest ügyében, tehát milyen kapcsolódási pontok vannak. E, és azt hiszem, hogy még fogunk is beszélni egymással, mert egyébként a, az a terület, a kormányzati koordináció, amit visz az számukra, és abból számomra fontos, hogy e, a, minket érintő döntésekbe hol lehet bekapcsolódnunk, ha be lehet kapcsolódni. Tehát azt hiszem, az a mondat nem hangzott el a beszélgetésünkben, hogy akkor a e, e, köszönjük jó volt, mert hát tovább is egy kormányzati szereplő, Oké, ki Német től például elköszönt? Mint szülpolgármester helyettes, elköszöntem Igen. tőle, de egyébként ő azért képviselőként, hogy Budapestért... De ott volt valami fogadás, ahol vala elmentek a, az ismerősök, meg a kollégák, fogalmam sincs, hogy ez hogy zajlik. Nem, ilyen, ezt nem tudom, hogy volt ennek ilyen, ilyen nem, én nem voltam, egy kabinetülés, főpárványási kabinetülés keretében köszöntünk el. Tőle. Ha valaki lázas az ön családjában, azt az ön munkatársai tudják, vagy csak azt látják, hogy gond terheltebb? Szerintem nem tudják, vagy nem, nem tudják. Ezt, ezt hol ezt tanulta? Ezt otthon tanulta, vagy ezt is a munkája folyamán sajátította el? Nem tudom, ez valószínűleg alkalmazott kérdés, hogy az ember ezeket azért szétválasztja egymást, de egyébként azt gondolom, hogy sok mindenki más is, tehát ebben nem hiszem, hogy különleges. Értem, de kérdés. én mégis önre vagyok kíváncsi. Uh, amiről ön beszélt, uh, tegnap erről szó esett, ha nem is ebben a formában, ugye arról volt szó, hogy egy sordolgot meg tud csinálni a főváros, egy sordolgot pedig nem, mert adott esetben az parlamenti döntés kérdése. ilyen például a parkolás. Ha a parkolásban lenne e, arra mód, hogy a politika érdemben e, e, tárgyaljon a fővárossal, akkor túlmenően azon, amilyen döntés majd nagy valószínűség a jövő héten hoz a fővárosi közgyűlés, lennének más javaslatok is az egységesítés irányába? Hát kezdjem a végével, hogy, szeret, hogy a hallgatók egy része nem tudja, a hallgatók nézők egy része nem tudja, hogy hogy miről is szól a jövő heti döntés. Ugye, jelen pillanatban tulajdonképpen 27 különböző zóna van Budapesten parkolásban. 5 különböző tarifazóna és különböző üzemidőtartalmi zónák és ezek a mixéből áll össze ez a Igen. És azt Mondtuk közösen a keretekkel, hogy ez egy követhetetlen rendszer, még akkor is követhetetlen, hogyha már nagyon sokan applikáció segítségével parkolnak, de hát azért nyilván van, aki meg És ezért a, a legyen egy egységesítés, és ezt a 27-et most lerakjuk négyre. Négy zónára fog osztani Budapest, ahol van parkolás. Pontos, hogy a nem mindenhol lesz tovább sem parkolás Budapesten, fizetős parkolás. Négy zónára fog oszlani, és ez a négy zónát azért könnyebb lesz érteni, követni az autósoknak. És ugye itt felmerül mindig ez a kérdés, hogy lehet-e akkor ebben tovább lépni, de ez fontos, hogy ez azért alapvetően a kerületeknek a bevételi forrásai, tehát kerületeknek a területén történik a parkolás, ők adják hát az autósoknak köztelet használóan, hanem lényegében azokat a parkolójájákat, hogy is ennek a megfizetése történik. Szerintem egy fontos kérdés lehetne, hogy ugye abban az irányba megy a világ, hogy egyre kevesebb szükség van a, a fizikai parkoló órákra. Ugye vannak olyan területek, ahol, ahol nincsenek is, már olyan városok, ahol már nem is nagyon vannak fizikai parkoló órák, hanem próbálják az elektronikus irányba terelni a, a felhasználókat. És jelenleg Budapesten ezt nem lehet megcsinálni, hiszen egy törvényt szabja meg, hogy mekkora távolságokra kell lennie a parkoló óráknak. Nyilván ez nem egy mostani kérdés, de, de uh, szerintem, hogy öt éves távlaton belül uh, ez elfogadva menni az világ, hogy, hogy ezeket a parkolóórákat uh, érdemes lesz uh, kivezetni fokozatosan. Ja, hallottam, a, talán a múlt héten Wintermont-en frakcióvezető beszélgetett, aki úgy elmondta, hogy például, hogyha egy új terület uh, lenne kijelölve a parkolásra, akkor már annak lennek a pártján, hogyha ott már ne is legyenek igazából parkolóórák, vagy legalábbis nagyon Sokkal ritkábban legyenek, és ezzel is próbálva ösztönözni azt, hogy az emberek ne apró pénzeket dobáljanak be, aminek egyébként nagyon drágon a beszedése, működtetés ennek a rendszernek, hanem minél inkább próbáljunk az elektronikus irányba elmenni. Én is azt gondolom, hogy a jövő ebben az irányban van, olcsóbb is, hatékonyabb is, gyorsabb is. De hát most még nem tartunk ebben a kérdésben itt. Ez nem parlamenti kérdés, ez kormány döntés kérdése, ugye a hitelfelvétel, ugye ezt is elmondta tegnap, de nem csak tegnap, hanem korábban is, csak ez most az időzítése megvan, beterjesztés, fővárosi közgyűlés elfogadja, kormány elé kerül, dönt, ez mint milyen mértékben, ha ez egy jó hasonlat, de maradjunk az egészséges Budapestér programmal, a szerencsése példa. Ez mennyire van csúszásban, mennyire nincs? Ez nincsen csúszásban, azért a külső piaci helyzet az erre is rájönt a, a BGT-nek az előkészítésére. Egy ilyen hiteltetőzés, kicsit gyorsabban szoktunk összeoltni a, a, a bankokkal, tehát a korábbi időszakot tapasztalt, és ezt mondották. Utoljára mikor vett fel átakulat, hitelt a főváros? A hitelt, az egy hitel volt utoljára, azt az 18 volt. Tehát igen. Igen, de volt a, ebben a ciklusban is egy hitelfeződés előkészítés, ahol ugyanúgy elítottunk eljutottunk idáig a hitelfeződéssel, csak aztán végül a kormány azt Mióta van az, Tehát. hogy a kormány engedélye kell ehhez, vagy ez mindig kellett a kormány engedélye? Nem kellett mindig, ez a 2011 vagy 2012 a gazdasági stabilitási törvény elfogad visszaemlékezve, kb. egy bő évtizeddel ezelőtt, ugye az volt a helyzet, hogy az önkormányzatok jelentős adósságállam anyja rendelkeztettek állam is. E, azt mondjam, hogy átvállalták, megpróbálták megakadályozni, hogy ez újra termelődjön. Igen. És ezért ahhoz kötötték, hogy akkor az önkormányzatok csak kormányzati engedéllyel, sőt, többségi tovább önkormányzati cégekbe is igazad csak önkormányengedéllyel önkormány vehetnek fel hitelt. És onnantól kezdve az az eljárás, hogy a hitelnyújtóval kitárgyalja az önkormányzat, vagy a cég a hitelt szerződést, ezt benyújtja. Elfogadja a közgyűlése, vagy önkormány, a képviselőt esetben, majd benyújtja a kormányhoz és a kormányi kormányhatázat formájában dönt arról, hogy támogatja vagy nem. Oké, okay, nem szeretnék elébe menni annak, hogy elfogadják, nem fogadják el, eljön ennek az ideje, én most biztos nem fog húhogni egyébként, se szeretnék a húhogók táborába tartozni, Letlégyen az ilyen kérdés, vagy színesbűrű játékos a Puskás stadionban. Azok a kapcsolatok, amelyek egyébként létrejönnek az új kormányzati szerkezetből adódóan, mondjuk Navracsis Tibor esetében, az vajon, vajon Navras és Tibor a szó jó értelmében, Kösz tekintette, hogy vele is minden héten beszélgetek, talán nem fog megsértődni, a vele való beszélgetés és a vele való nem megegyezés, de mint egy az ő támogatásának a megnyerése, lehet-e egy kormányzati döntéshez cipőkanál? Vagy ez nem ö, egy, egy tárgyalásoműlik, hanem hogy ez egy írásos anyag, amely bekerül a kormány elé, és a kormány ilyenfajta előkészítést bármelyik minisztere révén nem igényel. Hát igényel. Ugye ebben nem tudom, hogy a Navas és Tibornak mekkora beleszólása lesz. Vagy Lázár János. És ezt tudjuk, hogy Lázár Jánosnak, vagy ebbe Varga Mihálynak, vagy Rógan Antalnak, vagy Bozán Viktornak. Tehát fogalmunk sincs, hogy kinek van ebben a dologba, Ugye itt azért mondtam különböző szereplőket, mert ebből jól látjuk, hogy van, aki ebben szakma politikai szempontból közé, egy ilyen kérdés, az más pedig nettó szempontból. Én azt Láttam az elmúlt eh, hónapokban ilyen hitelszerződések esetében, hogy nem tudok elszakadni attól a érzésemtől, hogy sokkal inkább politikai döntések születnek. Egy például, ha mondjuk pár nappal ezelőtt jött ki egy kormánydöntés, Debrecen és a harmadik követően kormányzat hitelkérelmé kapcsán. Debrecen esetében engedélyezte a kormány nagyságrendek 20 milliárd forintra emlékszem hitelfelvételét. A harmadik keleti önkormányzatnak egy hitel átütemezést kéremek nyújtott be, és azt pedig nem engedi ezt a kormány. Ugye nyilván Debrecenben fideszes többség van, a harmadik keretben pedig a ehhez képest ellenzéki többség a, van. A rokonság messze, de tegnap szó esett arról is, hogy a MÁV és a Volán milyen kormányzati támogatást kapott az energia megdrágulása kapcsán, és hogy vajon ennek megfelelő támogatást kaphatna-e a fővárosi közlekedés pontosan, vagy pontatlanul idéztem? Abszolút pontosan idézte, és mi nem is azt mondjuk, hogy a fővárosi közlekedésnek, hanem mi azt mondjuk, a közösségi közlekedés Így. egészsére Igen. kellene adni energia, árobbanás, ár, illetve a Üzemanyagádobbanás miatt támogatást. Ugye ez fontos, megint, hogy a közösségi közlekedésben részevő járműveket, buszokat nem lehet beállni velük a egy kútra is megtankolna 480 forintos üzemanyagárért, hanem ő... Most már lassan a hagyományos benzinvásárlásnak is legújabb és újabb és újabb szabályai vannak, belétve a kannába való vásárlás, a mennyiségi korlátozások, sajnos e tekintetben az elkövetkezendő hetek nem a korlátozások feloldása irányába mutatnak. Így van, és ugye ezt lehet hallani, hogy már a kérdésként az merül fel, hogy Stabil lesz az üzemanyag ellátás Magyarországon a következő hetekben. De ettől még tényszerűen igaz, hogy március óta, de tulajdonképpen már előtte se lehetett bemenni a utakra és ez a hatósági áron vásárolni. Ezért a, már a világpiaci árát szakadt a közösségi közlekedés rendszerére. Ez radikálisan megdrágult az üzemanyagár, amit fizetnünk kell ezekért a, a mindencsat gázolajért, és emiatt drágább a működtetése. És közösségi közlekedésnek, plusz erre rájön a villamosenergia. mondtam példaként, ami a is megjelent, hogy a uh, hírek és adatok alapján a vasúti teherszállítást tekintetében olyan drága, ez Magyarországon, yes, hogy Magyarországon. Igen, ezt írta. Vagy ilyen 4.44, bocsát. Igen, 4.44, mert elkezdték elkerülni Magyarországot, ami egyébként azt jelenti, hogy, uh, hogy megnő az a, uh, utokon uh, való teherszállítás. Ami sokkal nagyobb a káros ugyan kibocsátásra, hiszen egy vasúti kocsi az sokkal több kamiont el tud nyelni, és egyébként miután nagy részillamos energiával tud menni, akkor ez uh, sokkal kisebb problémát megterhelést okoz a környezet számára. Ezzel szemben most azt látjuk, hogy miután uh, nagyon-nagyon drágán tudja beveszerezni a mával az áramot, emiatt ezt áthárítja a szállítmányozási cégekre, akik pedig miután ez a környező országokhoz képest, Sokkal nagyobb összeg, ezért ők elkerülik Magyarországot. Mi azt mondtuk, hogy a közösségi közlekedés felé kellene terelni az embereket nem csak a szállítás, hanem a szemétszállítás területén is. Ezért az volt a javaslatunk, hogy legyen áfamentes a közösségi közlekedés, vagy legalábbis a legalasnyabb áfakújba tartozzon. Azt kezdeményeztük, hogy a közösségi közlekedést üzemeltető cégek is hatóságjáros üzemanyagot kapjanak, illetve a kapjanak az energiához kompenzációt, és azt is mondtuk, és épp és szerintem ez aztán végképp non és volt annak idején a kormánytól, hogy a bérenkívüljújítottás kafetéria keretében lehessen választani a közösségi közlekedési bérletet, ne csak a, a, a szépkártyára lehessen például töltetni pénzt, hanem, hanem lehessen mondjuk azt mondani, hogy én, Kérek, kedvezményes. Ugye szó volt arról, ezről Horváth Csaba beszélt ma már, hogy egyéni országgyűlési képviselőket is igénybevéve próbálkoznak azzal, hogy ezeket a javaslataikat a parlament befogadja, az ott esetben megszavazza. Mekkora reményt fűz ez? Hát nem akarok megelőlegezni, mert hogyha azt mondanám, hogy nem, nézek, nem nézem ki a parlamentból, hogy ezt támogatja, akkor mi is lehetne a kérdés, hogy akkor már miért csináljuk. Ezért én abban hogy hogyha nem is abban a formában, hogy benyújtattuk a, a budapesti országgyűlési képviselőkkel, hanem a, a maximum a kormány saját nevérevetés leszek én, de valaminek lennie kell, mert be fog szakadni a politikai Igen, tehát ez nyilvánvaló, tehát ez most nem politikai jó indulatkérdés, mert ha valami többek kerül, és a költségeket egyébként valaki nem, vagy a költségekhez valaki nem járul hozzá, akkor nyilvánvaló, hogy ott valahol előbb-utóbb ezt csak leereszkedik a sorompó, és most szándékosan nem azt fogom megkérdezni, hogy mikor, mert ugye ezt a kérdést ő nem nagyon szereti presser Gábor, azt a kérdést nem szerette, hogy mi volt hamarabb a zene vagy a szöveg. Önt is megtanulom presser Gábort. De azt kérdezem, hogy ez a napi gazdálkodásban most mekkora problémát jelent? Hiszen azt is elmondta tegnap, hogy rendelkezésre álló pénz és az abból megvehető gázolaj mennyisége hogyan csökken, és én ezt nem írtam fel, abban egészen pregnás csökkenése áll be. Talán egy harmadával így, így, kevesebbet lehet. Így olyan összehasonlítást mondtam, hogy 12 milliárd forintot adott két éve a kormány a fővárosi közösségi közlekedés működtetésére, ezért mind ez a teljes közösségi közlekedés, fővárosi közösségi közlekedésnek a 6%-a. 2022-ben is, a remjénk szerint, ugye ezt a 12 milliárdot legalább megadja, uh, hiszen ez benne van a költségvetésben. is. Ha ezt átvártanán gázolajra, akkor két évvel ezelőtt ebből a pénzből még 42 millió liter gázolajat tudott volna venni a BKB. Idén ez kb. 23-24 millió liter gázolaj, folyamatosan megfoglal az ára, ezért milyen napi áron számára körülbelül itt tartunk a Fővárosi a, a BKV-nak a gázolaj igénye egy évben az 27 millió liter. Tehát jól látszik, hogy két évvel ezelőtt nem csak a gázolajra volt elegendő ez a kormányzati pénz, hanem mondjuk még egy kicsi uh, villamos energiát is tudott venni, hogy menjenek a, a metrók. Az idén ez a pénz ez már a gázolajra sem elegendő, tehát még ahhoz is hozzá kell hogy a bizonyos számlához is hozzá kell rakni, hogy egyébként a buszok ki tudjanak futni a az utcára. Ez, ez, ez a, ez a drágulás az, ami, ami megjelen brutális mennyiségben, és nyilván a napi működés próbáljuk próbálja a BKV is menedzselni a, a, a folyamatokat, próbálja a, azokat a beruházásokat, vagy kiadásokat elhalasztani, de már, tél, tél, már évek óta tényleg azért ebben az üzem van a BKV, ami azt is jelenti, hogy, hogy olyan beruházásokat, olyan kisebb fejlesztéseket haladt elkénytelen áttemezni, amikre azért fájóak lesznek, hogy ezzel kapcsolatban, a kapcsolatban ugye mert... tennep hogy mi mindennek az ára változik, Szalai Anna népszava feltett újabb kérdéseket, hogy vajon más területen is bekövetkeznek-e áremelkedések. Ön jelezte, hogy az ebből, ezen áremelkedésekből legyen az büntetés, vagy 24 órás, 48-72 órás bérlet, amelyet elsősorban külföldiek vehetnek igényben nagy valószínűséggel, azokból milyen árbevétel van. Kiderült, hogy az árbevétel az tört része annak, mint a egyébként a kiadásaik növekednek. Akkor, amikor ezeket a lépéseket megteszik, ennek mégis mi a filozófiája? Ja, yeah, ahogy értem, a kérdés arra irányul, hogy uh, ha Ekkor a probléma, akkor miért nem emelik mindenhol. Nem, nem ezt kérdezem, hanem az, hogy valójában miután ezek az árbevételek egyáltalán nem pótolják azt, amilyen kiadásaik vannak, valójában ennek van-e filozófiája, nem? Kivételesen nagyjából azt kérdeztem, ja, ja, ja, amit kérdeztem. Ja, megértettem. A, tehát nyilván ezek a bevételekkel, ugye fordítsuk a számokra, a, ami a BKK esetében emelünk ugye a kódijaknál, illetve a, a napi jegyeknél, vagy háromnapos jegyeknél. Igen. Tehát az, sem a bérlet, sem a vonaljegyet nem menjünk meg. Ez 800 millió forintos bevételt jelent többletként idén, hogy ez egy törtéves hatás, tehát ez a fontos, nem ez az éves hatás, mert szeptember 1-től vezetjük be, ezért ez egy törtéves hatás a 800 millió forint mondhatjuk hogy a csepp a tengerbe, de, de az, az igazság mi azt meg nem tehetjük meg, hogy teljes mértékben önbetett kézzel nézünk, és azt mondja, hogy hát, hát ez egyre kevesebb betér az a pénz, amivel ö, működtetjük a rendszert. Ezért nyilván olyan területeken, ahol azt gondoljuk, hogy morálisan és igazságosági szempontból vállalható. És nem megyünk szembe azokkal az alaphelvünkkel, hogy egyébként a közösségi közlekedést szeretnénk erősíteni, és szeretnénk, hogyha többen utaznának és nem pedig kevesebb utatást szeretnénk, akkor ilyen állemeléseket meg kell tennünk, azt gondolom, hogy ez a helyes kis igazságos ebben a de ö, és nagyon szeretnénk elkerülni, hogy a bérletben, vagy a szakaszhegyben kelljen emelni az árat, mert az már szerintem ellene lenne annak, amit gondolunk. Még egy kérdés, közlekedés. és aztán elköszönök, hogy aztán szeptemberben reményeim szerint folytatni tudjuk. Elmondta, hogy az idős otthonok térítése is hogyan változik, és ebben kinyitotta a a blendét és lehetett megkülönböztetett, fenntartóktat, hogy egyházi fenntartású, ilyen fenntartású, olyan fenntartású. Végül is kiderült, hogy a fővárosi fenntartású idős otthonokban a legalacsonyabb a norma. Azt akartam kérdezni, és ha rossz a kérdés, a kérdés nem rossz, de ha értelmetlenségre vonatkozik, akkor javítson ki, hogy vajon az, hogy a legalacsonyabb napi költsége a fővárosi idősotthonoknak van, ez egyben mutatja-e a többiekhez való komfort és egyéb ellátásbeli különbséget is, vagy ilyenfajta megfeleltetése a norma normakülönbségnek nincs? Szerintem nincsen ebben. Ugye nyilván itt fontos, hogy a, valószínűleg a többi fenntartó, mint egy egyház vagy egy alapítvány, igen, kifizeti teljes, kifizeteti teljes mértékben a, a Költségeket. Mi azért ezt nem tesszük, nem hárítjuk el teljes mértékben a terheket a ott lakókra, hiszen egy olyan társadalmi csoport számára teremtjük meg a, a bentlakás intézményhez való hozzáférés lehetőséget. Nem biztos, hogy ki tudja fizetni egy egyházi vagy egy e, alapítványi intézményben lévő e, elhelyezést. Ezért olcsó, persze a különbözetet állnunk kell, ezt a közös budgéből álljuk, tehát kiegészítjük a. A, azt a pénzt, mint ahogy ugye tegnap elmondtam, például az is így működik, hogy azért a, a levesnek egy a, a, abszolút értékben a legnagyobb részét azt a közösség állja, és nem akarjuk ráterheli teljes mértékben ennek az árát a, a, azokra a szülőkre, akik megvásárolják ezt az étkezést a gyerekek számára. Ugyanez igaz idős otthonokba, valóban az átlagos térítési díj nálunk a legalacsonyabb, nem messze van tőlünk az állam és sokkal-sokkal drágább az, áll az egyház és az alapítványi. Köszönöm a rendelkezésre állást. nagyon kellemes nyarat, ha rajta múlik, akkor szeptemberben folytatjuk. Köszönöm állok elébe, és én is keremes kívánok, és sok sikerttal. Köszönöm, a nagyon úgy, kedves, viszont hallásra, viszont látásra. Önök kisambrust nem látták, fényképét valószínűleg, általános főpolgármester helyettes, és hát ezzel bezárulta a Moka Miki munkatára. Kurtás András van velem szemben, aki küzd a álmossággal, ami az ő időbeosztását tekintve nem meglepő. Tulajdonképpen az a meglepő, hogy csak egyszer fordult talán elő, hogy elkésed, de akkor is pillanatok alatt olyan sebességgel állította helyre a helyre, tehát pillanatok alatt be tudta hozni azt az időt, akár máskor is el elaludhatott volna. Nem győzöm hangoztatni, és tudják, ez rám annyira nem jellemző. Tehát végülis Milkovics Pál egy sor jó dolgot csinált velem, közté tartozik, hogy Galambos Ádám, Lakatos János és Kurtás András felfedezése, ha nem szünteti meg a fizetésemet, ha nem mondja, ha nem kerülünk spártai körülmények közé, bár már előtte is ilyen viszonylag spártai körülmények között voltunk, akkor én ezeknek az embereknek a jelentőségére sohasem döbbenek rá, ami egyébként önkritika, hiszen Milkovics Pálnak a Szibériába való száműzetése, mármint hogy minket üzött, tehát nem saját magát, csak a egy nem ne Szibériában nem ő ment Szibériában és erre rájöhettem volna, szemüveget a bírónak, de hát most Kurtás András 64 szer megkövettem, és hogy a Kurtásöt ismerem, ez őt kurvára nem érdekli, tehát ő most ettől nem lett boldogabb, se boldogtalanabb, nekem meg több alkalmam nem lesz, hogy ezt műsorban elmondjam, úgyhogy a gancegá kategóriájába kerülünk. 210 másodperc múlva én már nem leszek itt, ha kontaktust akarnak velem teremtenek, akkor fel kell, hogy hívják a 061 712 42-t, én ezt nem ajánlom önöknek, ám ha mégis élni akarnak vele, akkor hajra! 061-712-42 először Szomorú vagy, vagy örülsz? Sose gondoltam volna, hogy a Kurtás ilyen mértékben az én emberem. Többet nem követlek, meg nem is látlak téged. Azt mondta, hogy kíváncsi. 06171242, másodszor. 06171242, senki többet? Telefonszám sem marad, azt se meg. Az e-mail egyelőre változatlan, Janos, a nevem, gmail.com Vigyázzanak a